sintonitzen postès als 91.4 de la freqüència modulada i això són en aquests moments, això no, són en aquests moments les 19.04. És que des que m'he enterat que em en canvien l'hora i que dormiré una hora menys ja estan agafant tots els Ara toca una hora menys? Sí. No sé no. quin dia m'he enterat així. Per filó, no fan que cada, cada any, al canviar l'hora, dormim una hora més? Perquè al final faríem jornades laborals de mitja hora. No, sí, que, cosa que també seria no molt interessant. Ara, ara, ara, no, cosa ara. que també seria molt interessant, eh? Ja. Vendríem aquí, faríem un programa dos minuts, diríem... Uh, si vostè és premiada a la ràdio, això és en companyia Passi-ho bé, i adiós, ja no donaria ni temps de posar una música <ríe> Fins a aquí hem arribat Fins aquí hem arribat, senyors i senyors Doncs, com que no és el cas, encara ens queden per endavant dues horetes de ràdio mm -hmm. Des d'ara, des de les 7 i 5 minuts fins a les 9 del vespre Que serà moment de fer la cluenda d'aquest programa Ha quedat bé aquest mot cluenda? Sí, ja que sí? Està, bé, està bé No sé d'on l'he après, però m'ha quedat bé aquest bé. mot cluenda Bé, com sempre, senyores i senyors, en aquest programa hi ha un equip de gent que estarà treballant. Ah, per ser recordin vostès, si demà vostès tenen que anar pel centre de Barcelona, vigili que hi ha manifestació. Bé, bueno, bueno, ja en parlarem d'això. Bé, eh, el els, els, té tot els estudiants volen anar a la Rambla. A l'hereu, ha dit, amb el senyor Soura... Bé, ho bueno, li dit amb el senyor Montilla. A l'hereu, estic que... molt content jo, eh? Sí? Ja l'explicaré després. Sí, que tinc una... Una cosa molt Senyores i senyors, en aquests moments jo estic tan poca vedat que gairebé m'aixeco i me'n vaig al senyor Ricard Soler, un criticador del senyor Pasqual Margall quan era alcalde Del senyor Clos quan era alcalde, del senyor Areu quan era alcalde Avui em diu que està content del senyor Areu, alcalde Contentíssim estic Contentíssim en sentit figurat de I que tant el, el tenen fins allà dalt? Mm, o més o, més? o ah, més Llavors ja estic més tranquil, en quedo la resta és, del programa És normal Per un moment pensava És normal amb mi però un pensava, amb aquesta me li han abaixat a l'Ibi? No, no, no. Com que és crisi, han dit, miri, senyor Soler... A l'Ibi. Uh, li, vostè li baixem a l'Ibi. Miri, senyor Soler, com que vostè viu a prop del camp del Barça i vostè pateix aquelles aglomeracions, uh -huh. li, li regalarem una passa de pàrquing? Sí, jo sobretot, sobretot... No sé, havia pensat que el senyor Areu li havia fet aquell com així. El senyor Eau... bé no em doncs, parat res. Doncs els hi deia que el senyor Areu, com que demà, Després m'explicarà això del senyor Sí, sí, tant, i en tant. Jordi. Tinc, en Jordi, en Jordi, en Jordi. dues en Jordi. coses per explicar-hi al senyor Déu. No una, no, dues. No sé si ens assent des d'aquí. És igual, és igual, però em eh, igual quedaré descansat. Igual té família, per aquí. Ja li passa? donem l'adreça la, de, la, de, de, la, de, de la pàgina. Igual passa i diu, Jordi, l'altre dia els de la companyia parlaven de tu. Sí i es ja dirà, bé suposo, poso, no? com sempre, sí, com bé, no, sempre sí, no, sí. jo faig-ho bé, no, sí, si és va, sí, finga, va, que... sí, és que les coses va, quan es fan bé s'han de dir, que passa alguna cosa, li dic a l'Imma Maiol, fes-me això, Exacte. què m'has de posar, l'insinador aquí, pam, que te la tomben, I ja, va, passa. ja què passa, estem governant en miuria, doncs pues ja passa, i tant, i, I tant, tant. I tant. És, és el què que vols posar a la gossera, doncs pues no hi ha gossera, doncs bueno, pues no hi ha gossera, no hi ha gossera, és, és que si això no és fàcil diu, jo faria això aquí, em diuen no però no, però bon, ja no està. ho faig ja està. Ja està. Ja està. per això, si això sí, sap cridar molt que quan jo entri al meu compte bancari és a dir, el compte bancari del senyoreu, ell mm. estigui fent de senyoreu sí. entri, i no estigui el sou d'aquell més, em sentiran però se l'ha congelat, no? Com, com, com qualsevol bon polític no? que una altra cosa s'ha congelat també? no ho sé, dic jo, potser depèn, depèn, depèn i ara què farem? Depèn. No deixarà contenta... Jo el que veig que cada dia, algú, cada dia aquest home està més calp. I crida més. Crida més. Està com més, diríem, com més espidat, com més, més d'això. I això deu ser del poder. Això és el poder. S'ha fixat vostè que el senyor Obama li està sortint cabells blancs? I porta Ma, quatre dies això. a la Casa Blanca? Ma, home, el que passa que com és negre ressalta. Però és normal, sí, no, no, ja té sí. una edat. Sí, sembla en gelat de vell i xocolata. Bueno, de nata ah, i xocolata, en aquest cas seria nata i xocolata. Nata i xocolata. Nata i xocolata. Doncs bé, els hi que demà eh, els estudiants volen fer una manifestació i eh, anar per la Rambla. Velen anar per la Rambla i pujar carrer Ferran senyor, sí, i el... arribar a la plaça de Sant Jaume. Bé, el senyor Areu li ha dit amb Montilla, no. Rambles, no? Rambles no m'ho toquessis, eh? No. Els estudiants han dit, nosaltres anem allà on se surt de la punta. I tant. I, clar, dius, tal com està, el Montellet amb el senyor Saura, rambla, no? I el Saura s'ha amagat, no? El Saura ara està pendent d'aquell dimarts, quan faci l'aparició en el Congrés, mm -hmm. bé, bueno, el Parlament Català, per explicar aquest informe, mm -hmm. que diuen les males llengües, però vostè no ho expliqui. No. Que el senyor Saura diu que s'han enfadat molt perquè l'informe, sí. abans d'arribar amb ell, el tenia a i l'ha publicat. Ui, ui, ui, que n'hi ha infiltracions... Però resulta que hi ha una filtració de l'avantguardia que diu, però sí, resulta que mm, eh, ja l'interessa amb ell perquè hi ha un conveni amb en ah. i de tant en tant els hi deixa anar. Però com si no fos ell. Ah. Diu, ai, no ha arribat a la meva taula, i ja ha arribat. Ah. Ai, quina pena. I, i, I ima, imma. I això d'escriure una I, carta a, a, a tots els Mossos... Ha de deixar clar que no és la guineu entremig de les gallines. Ai, Déu meu Déu meu, meu meu. Que quan, un, que, que quan un mano no s'ha de disculpar no, d'aquesta no, manera. No, ja, ja se sap quan, quan un està recolzat o no. Ja es nota, això. Però pues que necessita que li diguin que està recolzat o no. No. No, no que no. tu has de fer la teva feina. Però... A, a veure, el, jo què sé, o el, el senyor el senyor Margall hmm. eh, Margall germà, eh? tete, sí. el, tete. El, el, el... el Tete, el Tete, la... el Tete, va escrivint cartes amb els mestres, dient que m'estimeu, que no m'estimeu, jo us estimo molt, ara us canviaré la llei a aquest ensenyament, però jo us estimo... No. No. I fa i punt. Fa i punt. Que fa bé fa malament. Fa i punt, ja Exacte, sap. per això mana. Per això mana. Clar. Però, clar, és que hi ha un problema, es veu. Ah. Vaig enterar que a interior tenen un problema. Vostè ja sap Tenen els... un problema interior. Bueno, tenen un problema interior i gros. I gros. Vostè sap que el senyor De L'Ors havia estat ja quan Convergència. El senyor havia estat... De L'Ors... És aquell senyor que havia estat a, a tràfic i a, ja, a trànsit. És el policia aquest que es vol encarregar. No, no, no. És un senyor que havia estat a trànsit ah. i havia estat en convergència, després va estar amb els socialistes, en mm. l'època de, de la senyora Tura, mm -hmm. i després s'ha quedat amb això i és un senyor que hi entén molt. Yeah. Però té un problema, que no es parla amb aquest senyor que es vol encarregar ara, ah. ni amb el senyor Boada. Vaja. I clar, com que el segon i el tercer i el quart no es parlen entre ells, mm -hmm. fa difícil, això. És que això és un, clar, és un imaginis, problema molt gros. Ara imagini's quan vostè quan que, no que funciona... aquí fem aquest programa... Eh? I, I vostè i el tècnic no es parlen. Bueno, es parlem poc perquè una... ella està de la bueno, Però imagini si que estan molt aquí... enfadats. Estan molt ah, enfadats i no es dirigeixen ah, no no la paraula. Llavors imagini que vostè cada vegada que li ha de dir, jo què sé, tru truca a fulano, pues, té una secretària i diu, digue-li Aquí, amb el Sergi, que bueno, truqui a Fulano. Això, això és el, el, el típic que fan alguns matrimonis quan s'enfaden, que, que utilitzen el nen o la nena per fer de transmissor de... Doncs, sí, el que passa és que aquí encara <ríe> és pitjor, perquè és com si utilitzessin... O sigui, el pare li dius a el nen, digue-li a, a, a, a ta mare, a aquella senyora sí, d'allà, sí. eh, que avui... Vull no m'ha agradat el sopar. Llavors, el nen se'n va cap allà i li diu a la nena, a la germana, digue-li a la mama eh, que, que m'ha dit al papa que no li he agradat el sopar. Llavors la nena va a la mama i diu mama, m'ha dit al nen que li ha dit al papa que no li he agradat el sopar. Total, que quan arriba el d'això, la dona ja no sap si li he agradat el sopar o no li he agradat el sopar. Eres tu, fíjate tu, eres tu i dice, pues soy yo. Exacte. Pues aquest Mén, és el problema. Més mal que no tenen àvia, aquesta família, si no, imagina <ríe> com arriba allà. Involucrada també. <ríe> Mare noixa. de Déu. Clar, dius, tu no pots portar una conselleria quan tens la gent barallada. Clar. I clar, els Mossos estan tot Total, ara ja hi ha un que ja se'l carreguen, mm -hmm. el director aquest de la policia, i diu, m'esperaré fins dimarts. Ja. Dius, home, si te l'has de carregar, carregat tel ja. Què vols? Que demà hi hagi sarau, i llavors li, li, li acabes d'afegir més sí. paquet al paquet. És que és allargar la cosa. <ríe> jo sap què faria? No. Jo, que això sembla que funciona, eh? No. M'aniria a Montserrat caminant. Bueno, que sembla que funciona, això, eh? Uf, uf, el senyor Pochettino... Home, el Pochettino s'ha fotut sí, amb 12 sí, quilòmetres sí, que hi sí, sí, sí. fins a dalt, ha parlat amb... I, i què vol, que la moneta s'arrumangui i faci de tot? No, si no, no sé si... simplement que els hi doni un cop, un cop de mà. Que els hi ja. un cop de mà. Home, jo veiem que li va funcionar molt amb el senyor Baltasar, digne comunista, Exacte. que va resar i ara ja està dient estarem tres anys que si no cau una gota, Psa, tres sense passar sequera. Dius, I ell que era agnòstic, o Poquetino que és picapit. Sí, B vol dir? No si em sembla, ah, igual. Hi que... ha de funcionar. Bé, anem esperant que sí, si que sí no... perquè la cosa està molt magra. I si no, escolti, em canviarà amb el camí amb l'escenari de la moneta i dirà ¡Tení matà! ¡Tení no us no, no haga un milagro? ¡Tení matà! Sí, Què vol dir, que veurà la bola, eh? si no la veu? Oh, bueno, és un altre problema, estan crispats aquesta gent estan, estan crispats, crispats sí, estan, estan molt crispats, estan empipats, estan crispats. i tornant lo que li deia el Digui. senyor Saura sí. es veu que dintre del consell aquest de, que van fer de govern mm -hmm. sap vostè que es van posar els Mossos a la porta de la plaça de Sant Jaume sí, sí, i, els sí. tots, tots i els hi van tirar sí. pintura la segona part diguéssim quan no es van moure tots allà quiets els hi van tirar pintura el Carot es va encarar amb el Saura i li va dir mm -hmm. jo no vull veure més la policia del meu país com l'humilien d'aquesta manera a, a, això va dir el Carot TV això va dir-ho que era a TV. Sí. Home, jo sé que ho va dir -ho, però no sabia que ho havia sí, dit sí, que era TV. a TV. El blog que, que té televisió, perquè ell no es eh, creu no, no, res. Ja, ja. Sí, perquè diu que li manipulen. Exacte. I així no en manipularan. Aquí no manipulen, és o sigui la, la, clar, la seva veu i la seva imatge. Clar, que manipularan. Manipula ell. <ríe> ell també Bé. manipula Bé, seves no, declaracions. Per això, per això se la fa. Clar, Bé, també és veritat. Jo me lo guiso, jo me lo como, Exacte. com Juan Palomo. Home, jo crec que si volia tenir audiència que paguis 30 quilos a Can Barça i retransmeti al Barça. Esperis, esperis, poc a poc, a poc a poc. Diu, a veure, quan esteu aquí? 30 Do, millors, va, patapap. Doni-li temps. I llavors fan partit al Barça i a la mitja part la, les seves arengues. Les seves arengues, clar, eh? està molt bé. Partit patrocinat per Caron en Caron Rovira. Caron TV. Exacte, Caron TV, per en Caron Ja està, ja està. Sí, sí, no, bueno, està malament. No està doncs malament. va dir això, que ell no volia veure la seva policia humiliada. No, no, clar. Diu, si no, agafen un cubotant aquell <coughs> i t'entrarà a sa en fin. ah, Bé, doncs les idees, senyors, senyors, després de tot això i de que no sé si el senyor Mauricio Poquettino aconseguirà el mític miracle aquest de que l'Espanyol salvi perquè, bueno, vostè ahir va estar en un programa, va gravar una, una cosa de televisió, no? Sí. Bé. Bueno, no sé, suposo que es devia sí. gravar. Sí, De mal veurem. Jo, a mi, quan em van convidar, hmm. vam preguntar, vostè creu que l'Espanyol se salvarà? I jo vaig dir, home, no té un equip pitjor que l'Almeria? Jo penso que sí. Clar, això fa 15 dies. Car I, I ara, ara si pogués ja rectificar la, la declaració, tots. diria... Punt no. Sí. Punt no, perquè això ja no ho veig. Jo, eh? no, moltes esperances ja no tenen. Eh? Això, això ja no o sigui, ho veig. A, a, a la inauguració del camp, a segona, cada vegada està més clar. Però clarete. Molt, molt, molt, clar, molt clar. En fi, senyors i senyors, eh, com aquí tenim un equip de gent que estarà treballant en el control de so, el nostre company Sergi Garcia, Després tindrem la Cira Robles, tindrem el professor Cutremant, tindrem el senyor Cristian Peralta, que ens parlarà de les notícies aquí de Premià de Dalt. Mm -hmm. Després tindrem, com sempre, el senyor Monegal, el senyor Garigot. A tots dos tindrem sí, avui? Sí, tots dos. Tots dos, perquè... Junts? Jo espero que sí. O per separat. Jo espero que sí. Jo he parlat amb el senyor, senyor Monegal, mm -hmm i, bueno, hem quedat tal que hi ha els talls i no sé què i tal dic molt bé, dic, però el senyor Garigot també perquè se'n si posa en què això ah, diu està amb va, va. ara, que si vulgui posar en Garigot oh, mentre nos es barallin tots dos no quan oh. estan junts, Déu-n'hi-do oh. Déu més que no sigui com el, els caps de la policia exacte, exacte. que igual no es parlen estan junts però no es parlen bueno. fi, mi, eh? i després també tindrem la redacció el senyor Manuel i com sempre estarà aquí donant voltes al grup bueno, tot això és que configura aquest programa per arribar fins a les 9 del vespre. I m'agradaria, m'hauria agradat moltíssim, moltíssim, de veritat, li dic, tenir aquí un temps-tempia del petit rebost mm. per poder anar tirant endavant aquestes dues hores. Home, Però no com que veig ben. que vostè va-hi bé no, sap sé què passa? Vengo, sé que passa que vull i vengo. Saps què passa? Vull i vengo i no me lo vengo. Vull la costra i m'havia estat plantejant d'anar no, al la petit rebosc. No, l'arròs la crosta, perdó. Perdó, l'arròs a la crosta fa almenys... El Sergi s'han recordat quatre programes que m'estàs parlant de l'arròs la a la rosa De la, la costra, no? Sí, sí el senyor sí. Sergi diu que sí. Jo ho va explicar-ho temps en darrer, és igual. Però, però aviam, ja, vull dir, on s'han d'anar a buscar els ingredients bons? Al petit rebosc. Me'n vaig a tarda. Bé, bueno, dongui'm temps, és que vostè ho ve el tot. l'arròs no es pot passar. A, me, a més, li dit... S'ha de fer el, ten, el dente. Sí, el dente de pie. <ríe> que no t'enteres! Claro, que no t'enteres. Li dit... I s'ha de posar l'ou al damunt. Vostè fixi's que ja vingués... I és molt difícil posar un ou al damunt de l'arròs. Sí, Vinga, no, gràcies, bonita. Això em recorda la diferència que hi ha entre participar e implicar-se. Bé... Bueno, hi ha una diferència. Per exemple, Aviam. un plat amb un ou ferrat i un tros de bacon. Eh? Això què és? Doncs pues això és el símil de la diferència que hi ha entre participar i implicar-se. Amb aquest plat la gallina ha participat i el tossino s'ha implicat. Ah. I? Ho o no, no, la diferència? O sigui, Ente no. Entedia que t'ha flipat. Sí, veure, jo, jo no l'hi he entès tampoc. Eh? A veure, quina diferència hi entre participar i implicar-se. Amb uh -huh. un plat que hi ha un nou ferrat i un tros de bacon, sí. la gallina en aquest plat ha participat, el tossino s'ha implicat. A si no li ha tret un tros i l'han fotut en allà. S'ha implicat, s'ha I la gallina, pues, ha, la, la gallina ha, ha, posat, ha participat ou, ha, ha posat a l'ou. Pues aquesta diferència que hi ha entre participar i implicar-se. Ah, bé, dit tot bé. això, sí. no sé què venia, jo anem a donar-li la volta, que vostè és molt aviador donant les voltes. Si dit, quina pena de no tenir un petit tentempied o petit rebost de la plaça Vendre 4 d'Argentona i bus temes sortit amb una rosa a la crosta. Ah, perquè vull anar al petit trabos. No, no, l'estic dient un tentempí. Un tentempí és una altra cosa, és una altra, per això, això és molt fàcil, vull dir, te vas a anar allà a la plaça Vendra número 4 de Antoni i dius: "Havian Pilar, que l'avi el... vol un tentempí." I ella t'prepara. És molt fàcil. Bé, bueno, pues, escolta'm, eh, Sergi, la, la, la, la propera setmana, quan vinguis cap aquí, passes per allà i dius, a veure, eh, passa el petit revolt, vas a la plaça a vendre 4 d'Argentona, dius, un temps-tem pietries claro. tu mateix, dius, després passar el senyor soler pagar. O no. I tu tu digue-ho, si és per dir-ho, no, no hi ha problema. Si oh. és bona persona. Sí, ah, sí, sí. sí, sí. Veus? sí, sí. Veus? De vegades és que no m'agafa bé a pujar a Argentona, saps? Però tu els hi dius. Per segons igual. què no, s'escaireix ja, en Si és qüestió de pagar... Sí, ja sí. la cosa va una mica més gaire. Sí, sí. Si és qüestió de demanar, jo, si vols, ja ho vaig a buscar. Tu ho deixes pagat i ja aniré a buscar-ho. Total, feix, feix, feix. A arribar a la plaça Ventre número 4 està aquí el mateix. Sí, sí, no, no. Ah, ara, que no et toqui un dècim de la loteria. O sigui, ara, tu, per exemple, te'n vas el, el buen dia, compres un dècim i et toca, no et preocupis que el senyor Soler anirà ràpidament a comprar-te. No, tu me'l portes, que jo veus. tinc molta pràctica, eh? Veus, veus. Jo seguida me'n vaig a la Rambla de Santa Anna, número 2, i em tornaia, Juanjo, vull cobrar això. Després no sé si em trobaràs. I, i l'altra però... setmana a l'altra setmana aquí farem el programa sense el senyor Soler. Eh? Yeah. Sí, com l'Alonso faré yeah. jo amb el Burner. Coi, que el pobret s'ha baixat el sou, eh? S'ha baixat el sou? Sí. Diu que s'ha baixat el, el sou. On s'ha baixat els ous? No els ous, no els sous. Ah, els sous. Sou. El, el sueldo. El sueldo. El sueldo, sí. el sueldo. Els calarons que cobra sí. cada més. Se rebaixat. Ai, rebaixat. que bé, que és, que és bon home. És que és bon home. És, és, és que home. la crisi és el que té. És el suyo. Jo ja el tinc tan baix que jo no, no puc baixar-lo més. O sigui, ja... Okay. Ha... Ah, el A, sou. els sous. Ah, i els sous. Sou. Sí, mm. no, això costuma, això costuma mm. passar. Això costuma passar. Doncs bé, senyores i senyors, eh, dintre un momentet contactarem amb la nostra companya la Cia Robles, que ens faci cinc cèntims mm -hmm. d'aquestes coses de la de la ciència. Exacte, sí. No, no anem pim-pam, anem fent pim-pam. Anem fent. Home, ara m'estava dient el teu, sí. vols que posem música? Dius, pues no, no, si no, vols no, posem cal. música, però vaja, no cal. Ja, no ja cal. has fet la primitiva? No, tu no la fas. No, jo, jo no faig primitiva. Ui, l'altre dia, per cert, l'altre dia vaig, anar, vaig passar per una barraqueta aquestes dels CECs mm. i em va sorprendre una cosa molt, molt curiosa. Deia... Per la compra de cinc cupons reglem un rasca-rasca. O sigui, les ofertes han arribat a gastar... Un rasca, els... rasca-rasca què és? Doncs pues no sé, deu ser un d'aquests premis que vostè rasca-rasca-rasca i rasca, rasca, li surt algun premi d'aquests. Mare de Déu, com, com va la crisi, s'estan amb els sexes? Sí, i jo em, em feia creus perquè dius, quan hi ha crisi, precisament és quan les, les, les juguesques, o sigui, aquells direls com l'administració de loteria, que hi ha travesses, tal, tal, és quan tenen més clientela. Clar, perquè la gent diu, bueno, va, faig, faig l'esforç Aviam si... Aviam si surto d'una punyetera clar, aviam vegada Aviam si sortim una mica eh, Aviam si surto d'una punyetera vegada pobra Doncs no. no, doncs ja ho veu Fins i tot els cecs, els pobres, estan fent ofertes A veure si venen en cupons És que, com s'ha de fer? <ríe> no ho veuen clar No, no ho veuen clar uh, Però qui ens aclareix les coses, almenys a nivell científic És la, la nostra companya, la Cira Robles Molt bona tarda Molt bona tarda Molt bona tarda, molt de gust de saludar-la Igualment que estic, que estic, que estic... Està correcte, estic correcte. Està, correcte, estic correcte, està estic molt bé. correcte, sí, sí. m'espanta. No, home, no, per què? No, no, no. La sento una mica fluix. Sí? M'escolta fluix? Sí, l'escolto fluix. A veure si el Sergi pot fer alguna cosa, que és qui... A mi el Sergi... Li... Ah, tothons, tècnicament, eh? tècnicament, tècnicament, Diu sí. Diu que ja, ja ha tocat tot. Ja, ja ho ha tocat tot? Ja ens ho tot, tot, tot sí. No hi ha res més a fer? No. ja està. No, no, no. O sigui no M'escoltaran no, fluix? No. Sí no? Sí, sí, sí. No serà que no em volen escoltar. No, dona, no siguis així, ens sentem malpensada. Ves que no hagi d'anar jo que em treguin el sèrum de les orelles o... També podria ser. Vostè la No, jo la sentiu bastant bé. Vostè la sent bastant bé. Doncs llavors és un problema meu, no s'ha... Vostè continuï, senyoreta Sira. Ja ha donat mitja volta, m'ha sigut una. Li he anat tota la volta. Què ens portes avui, Sira? Doncs li porto mentides. Onda. Jo que vaig dient que vostè ens aclaria les coses sí, a nivell sí, sí. científic i ja comencem així. Bé, o sigui... bé, aclarim, aclarim. Ah, ja fas de política? I tant. Tothom té la seva vegada política. A l'hora de dir mentides, no? Home, això és una... Diu, apoyaré el estatuto que salga del Parlament català. Són els grans els grans coneixedors de la mentida per a l'autonomàcia. A veure... La mentida també té al seu costat científic, senyors. Ah, sí? ah, sí? I quin és? Quin és? Per exemple... No, no, hi ha una Ui. cosa que a mi a mi em, em, em, em copsa ara. Què? Estàvem parlant dels polítics. Sí. Tots sabem que els polítics diuen mentides. Estan ells... treballant, dones? Sí, ells saben que diuen mentides. Doncs sí. si tots sabem aquest joc, perquè què els votem? Perquè potser no estem preparats científicament per identificar-los. Ah. Oh. Ah. I com ens hem ah. de preparar? Perquè la ciència mm. ha desenvolupat diverses tècniques per enganxar un mentider. Ah, sí? Com quines? A Les coneixen, com per exemple el polígraf. Per això funciona, de veritat? Aquestes coses funcionen, perquè el que miren doncs, és el ritme cardíac eh, com, eh, que, que mostra com condueix l'electricitat al nostre cervell. Quan nosaltres mentim, uh -huh. hi ha parts del nostre cervell que s'activa. I el que porta un marcapassos passos no, també se li altera? Home, això ja ho hauríem de mirar. Potser no podem entrar en això del polígraf. Ah. Però el que és cert és que nosaltres mentim premeditadament. A diferència dels animals, uh -huh. que ho fan per instint. És a dir, quan un animal canvia de color per salvar-se, per exemple, ho fa per instint. No, nosaltres yeah, that's som that's més claro. rebuscats, de veritat. Ens ho muntem millor. Hey. Sí o no? Sí, si sí, sí. ¿Has alguna dit una mentida? Jo mai. Ara la mateix n'acaba <laughs> de diure. Veus? Però escolta'm, a mi polígraf no, ni m'ha marcat ara, ni res. Hi ha moltes vegades que també es menteix per, per necessitat, com els animals. Clar. Per protegir-se. Sí, sí. Per protegir-se de la seva dona, per protegir No, no per la dona no, no però no. d'altres coses sí. Miri, polígraf, està sonant el polígraf. El polígraf? Sí, sí, és el polígraf. Tinc aquí el Julián Lago aquí al davant, que em diu... No respondeu-ho ¿no? després de la publicitat, allò que feia ell. <laughs> sí. Que dius, el primer mentider ell, que era calvo i portava una perruca allà que, que, que, que espantava. Vaga, però no... Això no era mentir, se li Porta rotava la, moltíssim. Portava ulleres de got i, i es posava unes lentilles que semblava que portés tot... Do... En fi, deixi-ho estar. Dígui'm, digui'm, estàvem parlant sí. amb mentides. Jo sí, he dit mentides, com tothom. Bé, doncs parlàvem d'aquest polígraf que si vostè en el moment que deia mentides se l'hagués posat, t'hagués sí. mesurat l'activitat d'ansietat mm -hmm. i llavors hagués endevinat si tu deies una mentida o no. Ja. Yeah. Yeah. D'igual manera, la ciència també ens ha portat la màquina de la veritat. Uh -huh. Com la màquina de veritat. Uh -huh. La màquina de veritat està allà fora. Això funciona amb electrodes. La màquina Això de veritat. Això registra directament l'activitat cerebral. És a dir, aquí no hi ha escapatòria. Ja. Yeah. O sigui... I a et mostren, si tu acabes de menjar aquell atrapà de formatge que estava reservat, hmm. algú entra i pregunta... Qui s'ha menjat a l'entrepà? Jo no. Home, si és de formatge ja, jo ho tinc claríssim. Jo no hi sigut. O hi sigut jo o ha sigut el Sergi. Perquè a mi no m'agrada el formatge. Mm -mm. Doncs aquí l'enganxaríem <coughs> si hagués sigut vostè igualment perquè tenia molta gana. Perquè als electrodes, eh, directament, si vostè se li diu la paraula o una imatge relacionada amb la mentida, mm -hmm. activa i no hi ha qui surti d'això. Caram. O sigui... això, és, això és per servir amb els assassins, perquè si li mostren la imatge de la pistola que s'ha trobat amb el delicte, hmm. doncs s'activa aquesta part del cervell i moltes vegades doncs, saben que aquella persona està relacionada amb el fet. I llavors no, es deu posar a suar, com aquell de l'anunci de l'Axel aquell que li surta el xorro de sota l'aixell. No? Clar, sí. Clar. sí, sí són a mi t'agafa sudoració. Això li passa a vostès? No, jo su d'habitualment. De... A suar? No, no, no. Abans sí que està en posava vermell quan deia una mentida, ara ja amb l'edat... <ríe> que li digui? Ja sembla un polític. Sí, m'estiga. Sí? Sí, penso, jo perquè no em vaig fer polític, mare de Déu? En fi... sam, És costum, un cop s'ha acostumat, ja exacte. passa, no passa res. Exacte, exacte, exacte. és acostumar-se, la mentida és acostumar-se. La sort que té vostè és que la seva dona segurament no té ni un polígraf ni una màquina de la veritat a casa, m'imagino. No, però la meva senyora s'accomenteixo. Sap i tant que ho sap clar nota? ho sap, ho nota, ho nota. Ho nota. Ho i més nota. les dones que tenim un sisè sentit exacte però més que això, senyors eh, els gestos ens darraten moltes vegades això està estudiant científicament oh, sí? Sí. Mm? quin tipus abans... de gestos? Sí. abans es pensava mm. que els mentiders es tocaven el nas jugaven amb el cabell i evitaven mirar els ulls, mm -hmm. directament sí. aquesta era la, cre la creença que es tenia Mm -hmm. Però ara, els estudis recents diuen que no és així, que el que m'enteix normalment està quiet, tranquil i que mira directament als ulls. Per què? Doncs perquè s'hi esforça. Llavors eh, fa l'efecte contrari, està massa relaxat. Ui, és a dir, en una situació que estan preguntant eh, eh, què feies ahir a la nit que no vas arribar a casa, exacte. el normal és que et posessis certament nerviós una mica, encara que no haguessis fet res, perquè t'estan preguntant alguna cosa... No, però si no fes res, no té compte. per posar-se nerviós. Claro. Dius, no, per però no vas exactament venir? no, ah, molt, molt nerviós, però sí, certa impaciència, no? Per què m'estàs preguntant això? Ah, exacte. Claro, no no sé, si serà toga i de... ja l'han tancat. Exacte. I a Riviera no també... No tan ni tan tranquil, fred i molt, molt, molt massa segur, potser també ets un mentider, perquè ja ho tens estudiat i a ja t'ho esperaves ah. que t'ho preguntessin. Claro. Ja, ja, vas, ja vas, diríem, amb la resposta preparada. Clar, pues necessita quan fer un... em pregunti on he estat, jo li diré que tenia molt de treball. Doncs pues necessita fer un curset de teatre per tot això, no? Home, evidentment, una mica d'actuació. Aquí, aquí té més... hi ha gent que menteix molt malament i que no ho pot ah. fer per això. Si ah. tots sapiguessin ser bons actors, tothom mentiria en algun moment. És com deia un amic meu, diuen, tu t'agafen, eh, la senyora t'agafa el llet amb una altra senyora i tu, per norma, sempre has de dir que allò és mentida. Deu, clar. Eh? No. Deu, i mi no és el que tu et penses, ja no, És allò que, que sempre es sí. diu. No és el que tu et penses. Per què es diu això? Don'ts no ho sé, perquè a millor l'home estava provant un preservatiu. Clar. No és el que tu et penses. No que tu et tens cabell, un cavall... Uh, muntant, uh, no sé, és que el que estic veient és el que és. I llavors la segona fase és de dir, no és el que tu penses què fas a aquestes hores aquí que s'ha arribat tant d'hora quan tindries que està treballant. Exacte. Llavors... Exacte. La culpa és teva per arribar tant d'hora. Exacte. Llavors ja ah, ataques. I quan ja ataques ja desburors al contrari. Va. Realment Va. sempre s'acaba en divorci, això. Però bueno, de moment surt del mal pas. Sí, el primer pas el dones. El primer pas i el dones. Eh? Exacte. A ah, després l'advocat es fot d'or amb tu. Bueno, L'advocat està supercontent perquè uh -huh. els diners que s'estan guanyant gràcies a totes aquestes coses Exacte. és increïble. I per què no utilitzen més? Parlem d'altres uh, Vostè pensaria que un mentider, perquè hi ha gent que és mentider i gent que no ho és, uh -huh. pensaria que un mentider té un servei normal, no? Home, doncs jo penso que sí. O potser més desenvolupar perquè ha de pensar més coses. O, o potser s'ha de tenir més memòria, no? El que sí jo he notat és que, eh, i, és, i això és molt estrany, el gran mentider ha de ser una persona amb molta memòria. Clar. Exacte, sí. Perquè, clar, és... si, si jo dic, és que avui he anat a la ràdio i per això no he pogut venir, i l'endemà ja no me'n recordo, i em diuen, no vas estar ahir a la ràdio? Quina ràdio? Si ahir vaig estar jo de parlant de por all, ja malament. Eh? No, clar. Has de no, recordar-te. S'ha de, de tenir molt de servei. Concretament, l'òrgan que s'encarrega de produir pensaments mm -hmm. està composat de matèria blanca i gris al servei. I això, el que mm. s'ha comprovat és que les persones que tenen molta capacitat per mentir tenen entre un 22 i un 26% més de matèria blanca en els seus serveis. Però és que ara claro. el dit a l'orella, a veure si rasco mica de cervell, veure com, com ho digui <ríe> això. Quin culoté, no? Sí. Eh? O sigui que els mentides tenen més matèria blanca que grisa? Tenen més matèria blanca i gris, ambas. Amb, ah, o sigui, sí, amb més, més ambes dues. Ah, és que com Ambas que sempre diuen el cervell aquesta matèria gris, per poder dir que és un mm. senyor que pensa molt... És a dir, si tu veus un home amb el cap molt gran, sospita. Ah, sí? Home, no, igual jo. té hidrocefàlia, pobre home. Si han de un 26% més de matèria gris, suposo que han de ser... Més desenvolupats. ...sabirants. Sí, home, clar. Sí, sí. Vostè quina talla porta de la red? Sí, sí, sí, sí. Grossa, grossa. Ara no em faci ara, mira, el tinc aquí al costat, però és grossa. Gela? Eh? Bé, ja I vol... Gela. Enten un moment que encara en mirarem la talla. Mira, tot per terra. Mireu, la meva talla de barret és XXL L 58. <t 'an> Ostra, 58, 58 és molt. No un, sé com van les tailles, un, un 7 i 4, 4. 4 a la Ussa i un 7 i a la a Anglaterra. Que quan sí. que allà van per pulçades i, sí. i per centímetres i de no sé què i, I a més és madin i Itali el barret. Això, no, això no I a, a Itàlia, veure. Que, quina talla és a Itàlia? Doncs pues la 58, que no estic dient. Ah, aquesta és espanyola Clar. i italiana. Clar, la, la 58 deu ser europea. Eh? Llavors posa USA, 7 i un quart. UK, 7 i un octau. M'ha deia Itàlia. I en dòlas? Ah, en dòlas no <ríe> me recordo quan em va costar. Bueno, Però, i, i això què ve ara que jo tinc el cap gros? Que té més matèria. Clar, que, ah. ara sospito de vostè. Ara ja no hem fet res. <ríe> Mare de Déu. No, si en realitat s'ha mirat la camisa en lloc del gorro. No, no, he mirat, mirat el barret, he mirat el barret. <ríe> a, veure, aquest... a veure si comencem a mesurar coses i d'això no va a bon port, eh? Ah. Ja, ja. Deixem-ho no, aquí. Bar... Barret i prou. Aquest barret, sí. Aquest barret, eh, precisament, he de la talla perquè quan el vaig anar a comprar em van agafar un metro i em van medir el cap. Ah, cosa, cosa que només m'han fet dues vegades. I, I l'altra vegada? Ara tinc curiositat. Va ser quan em vaig comprar el de palla, amb perdó, ah. eh, a l'estiu. Eh, perquè que l'havien mesurat al cap per alguna altra raó estranya no, no, no, no, no, no. alguna revisió medi, metge o així no, pot ser que... no, les revisions metges no, no, no m'han mesurat a mi.. No. No. No, no. per veure si entrava alguna atracció del Port o alguna cosa així no, no, no al ah, no. Port no hi vaig i almenys ara que la caixa no sap on vendre'l sí ara, ara m'ajudarà el Ricard a saber si vostè és un mentidéu. o no perquè com que jo no el tinc davant mm -hmm. no puc saber ara parlarem de gestos que els mentiders fan servir a l'hora de reforçar els comentaris que són que són mentida no? ja. a veure, segons quin? investigacions diuen que el mentider fa gestos metafòrics i què és un gesto metafòric? Tot tot? Això vol dir, per exemple, si vostè diu a la seva dona que l'estima molt sí. i es posa una mà al cor com per enfatitzar que l'estima molt. No, jo aquesta tonteries no la faig, ja l'hi dic ara. Vostè Digui no una... les diu a que... jo, li, ja li diuen, jo, jo, jo li dic que l'estimo i punto, no, no poso la mà cor, ni m'ajonollo ni, ni, ni, ni faig aquestes coses. No, perquè tinc un pudor i em sentiria ridícul. Ah, sí, vostè té d'això a vegades? Sí, un pudor i faig pudor també, de tant en tant. Home, no Man, ho faig pudor, eh? em referè... Bueno. Mira, la màgia de la ràdio, precisament, senyor avi, sí. és que aquestes coses no calen dir-les. També té tota la roda del món, sempre entrem allà mateix i som carn de Monegal després. Exacte. Clar, ah, ah, després ah. es queixen. Bueno. L'altre dia em va trucar vostè plorant per culpa del Monegal. Ho ha explicat, això? No, no hi he explicat. Vale, doncs no diguem res. Doncs no diguem res. Sí. Ja la setmana que ve se n'assabentarà vostè del Monegal. Que, que té molta ja. matèria gris, vostè també, Sira jo no tinc matèria gris ah. excessiva ja, ja ho veu que soc limitada però si porta ah, un barret no. del 78 del 78, de l'any 78 de l'any 78 calvaradar calvaradar si jo no havia nascut per ja. contra vostè ja portaven jo, un jo, aquest jo, món jo l'any 78 ja havia fet la mili i tot mm. fessis vostè, vostè tenim algun altre gesto d'aquests? perquè si això ja hauríem sí. d'anar-ho per exemple, el, el que fan vostès també els mentides molt és repetir vostès? molt les, les, les frases per enfatitzar la declaració. És a dir, no hi ha crisi. De veritat que no hi ha crisi. T'ho prometo que no que hi ha, hi ha crisi. Claro. Bé, bueno, primer comencen dient no hi ha crisi, hi ha una desacceleració. És una desacceleració. Claro. Estem desaccelerant No hi ha crisi. Coic quina crisi que hi ha, és una crisi grossa, ja us ho deia elloc que aquí hi havia crisi. Exacte. Això és una fase. sortirem d'aquesta crisi. Un dia o l'utra. Un dia o altre Un dia o altre Sí, el dia el un dia o l'utra. Un dia o Un dia o dir el dia que canviença certa gent que camana i bueno, no sé, és igual, un dia o altre Bé, si això ha servit per desenmascarar algun polític corrupta mentide, Manalegru, si no, doncs mira, ja hem passat l'estona Exacte. Molt ben dit. Doncs ens tornem a retrobar la setmana vinent si voste us ditxe, signoreta Sira. A sí. una altra cosa d'aquestes I ara miraré els gestos aquests que faig Perquè ara m'ha deixat intrigat i tot Amb això del barret i els gestos <ríe> mm? Ens trobem vale, a trobar Vigilis, vigilis, a veure si és un mentide o no val, val. Ara miraré també el Sergi a veure quins gestos fa també. I si en repeteix molt allò de Aquest disc no entra, aquest disc no entra, aquest disc no entra T'asseguro que aquest disc no entra Dius, malament, m'està buitcotejant la música ja <ríe> <ríe> Ens veureu vale. la setmana que ve, Sira vingats de la semana que sí, la setmana, adéu siau. I anem ja amb la música, un tema del Sr. Chris Christophers on fet pel senyor Rafi Matius en... així amb una mica de rigui. Take the ribbon from and lay down by my side today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 Ara anem a qüestions més llogeres Anem a parlar de la premsa d'humor Anem a parlar d'humoristes Anem a parlar de totes aquestes coses Que eh, ens porten a un benestar cerebral Que si sí, sí, no? que la gent que menteix Té més matèria gris i més matèria blanca mm -hmm. Doncs l'humor ens porta Un benestar cerebral I fins i tot ens acaba de Moltes vegades de posar de mala llet Perquè ens hem d'enganyar sí. I quin és l'especialista d'aquest programa De parlar d'aquestes coses d'humor I de revistes humorístiques i dibuixants Doncs el senyor Cap, bona tarda molt bona tarda, molt bona, bona tarda. tarda. Ara em pensava que, Déu, quin és l'especialista de, de, de la mala llet. No, home, no, no, no. Una mica de mala llet també la tenim. Eh? Una, una miqueta, una miqueta. Una, si no, un humorista sense mala llet, què seria? Sí, jo, també, també hi ha humoristes gran, graníssims que, en comptes de la mala llet, utilitzen el seu art per per transmetre bon rotllo. És a dir, és a dir hi ha unes dues facetes, no? L'humorista que fica el dit a mm -hmm. i l'humorista que una mica de passigolles eh? Com si diguéssim... El mordillo seria un exemple, totes, no? Per exemple, per exemple. Sí. O el personatge que a mi m'agradaria parlar avui una miqueta mm -hmm. que és eh, l'Àngel Puigmiquel. L'Àngel Puigmiquel, sí, si jo dic, aquest nom igual no, no us de sona gaire perquè no ha estat mai un d'aquests ninotais de primera mm -hmm. fila eh, mm -hmm. prou reconeguts. Mm -hmm. Però va morir la setmana passada amb mm -hmm. 88 anys sí. i és un personatge... Plau interessant, doncs, com perquè el recordem una miqueta. Uh, avui, aquest, no? aquest mes ha sigut, aquest mes ha sigut nefasta pel món del còmic, eh. Va oh, morir, bueno, sí, va morir José que... González. Mm. Sí. Va morir, va morir, uh, em que ha sigut avui uh, ohi, va, va morir el Salvador el Vázquez, el Vázquez de Praga. Sí. Va, sí, sí. Eh, sí. uh, va morir el deiquel el... el... passada. Sí, uh, va morir el Casanovas. Sí. O sí, sigui, que ha sigut un, no un no estafasta, no. sí. Fatal, fatal. fatal. Aquest mes terrible. Mm. El saló del còmic no, no donarà basta a fer homenatges. <laughs> Home, i hi ha gent que s'ho molt, no? Sí. La llàstima és que no t'hagin de fer l'homenatge quan, quan, quan sí. palmes, no? Sí, tot, sí. No, això no està bé. L'homenatge t'han de fer quan te toca. Quan, en... quan... En... el senyor ha fet una cosa que no val la pena, doncs, fem-li no esperem. No o esperem, com, es o no, com, no, com el no, cinema, que quan donen els gois donen la golla honorífica a aquests senyors que porten tota una vida treballant. Sí, sí. I sí. eh, dius, doncs, bueno, un senyor que hi ha... El, el cinema està més acostumat a donar premi, no? Cada any, mm. cada any es reuneixen, i quan no donen premis per una cosa, donen premis per una altra. Mm. Això, al còmic, costa molt de reconèixer que hi ha, que hi ha gent que s'hi guanya la vida i que ho fa bé i que val la pena doncs, dir, escolteu, aquest senyor ens fa riure cada dia o ens fa riure tot sovint, o té una comitat gràfica impressionant o té un interès intrínsec, que costa molt de, de dir això, no? Sí, sí. I, doncs, va, no va. Bé, anàvem amb que anàvem, que ens estaves explicant... Eh... Sí, sí, perquè si bueno, no ens en anem. L'home ha costat la divulgació, l'home ha costat embolicar-se. Però, uh -huh. bueno, no, l'Àngel Puig Miquel és un dels uh -huh. representants d'aquesta generació una miqueta perduda, uh -huh. que, clar, quan la Guerra Civil, com si diguéssim, no, no era un, un d'aquests dibuixants que ja estigui en els mitjans o que ja estigués consagrat, per exemple, d'una mica més jove que a l'Escolar. Sí. sí que, doncs, quan va esclatar la guerra, i ell es va posicionar molt fort dibuixant doncs, a l'esquell de la torratxa, per exemple, uh -huh. a etc i va fer unes caricatures d'una càrrega satírica important mm -hmm. precisament per aquestes caricatures doncs, després de la guerra li van fer un consell de guerra i va acabar tancat a la presó sí, sí. l'Àngel Puigmiquel doncs no, era més jove mm -hmm. diguem que la guerra doncs, el devia afectar però no professionalment no? diguem que quan eh, va acabar la guerra doncs, ell es va eh, començar a buscar feina de dibuixar mm -hmm. i doncs, va començar els seus pinitos en, en el món de l'animació no? mm -hmm. doncs, que era una generació dibuixar? tipus sabatès? Sí, de l'edat pràcticament del Sabater, és també de l'Arturo Moreno. Mm, són, sí. són aquesta gent que van fer, eh, com si diguéssim, el Garbanzita de la Manxa, per exemple. Sí. Que és una pel·lícula imprescindible d'aquella Espanya. La, la primera uh, en dibuixió animant, ens so... que es va fer aquí, no? Ah, exacte, la del senyor Macià. Sí, sí, sí. sí. Eh, la, abans, bueno, pràcticament, es va fer també el mateix equip van fer una que era la, la, la Ventafocs, ah, però com que el Walt Disney havia registrat el nom de la Cenicienta, uh -huh. no es va poder dir, la ja era una besta, es va dir que era la mateixa història, eh, la, la, la, la, la noia, el príncep... La no? carossa, no, però... la carossa... Ah, exacte, exacte, exacte. Però són tot un equip d'animadors, de, de, de uh -huh. pioners de l'animació, que fins i tot, tant l'Àngel Puigmiquel com l'Arturo Moreno, per exemple, van anar a Venezuela, uh -huh. on hi havia una portant indústria d'animació i va estar bastants anys allà mm -hmm. eh, dirigint doncs, uns estudis d'animació i fent uns àlbums de, de dibuixos i després doncs, van tornar aquí. Dibuixaven en revistes d'aquestes més d'historietes, eh, els xicos, sí. sí. eh, revistes més, més infantils, que no pas revistes científices, però Àngels que creia una important faceta humorística, és a dir, de la seva historieta eren pràcticament acudits, eh, normalment muts o de poques paraules, en situacions... Uh, molt, molt, molt simpàtiques, eh? és a dir, un dibuixant d'aquesta línia molt amable, molt molt sí. simpàtic. Molt en l'escola aquesta, doncs, pràcticament ara tothom en diríem Walt Disney, però realment no Walt Disney no és el creador del de l'estil de Walt Disney, sinó que és un estil mm. d'una generació d'una època, sí. que no, era l'Arturó Morena, on dibuixava mm. aquest estil, mm. l'Arturó mm. sí, sí. Miquel i molts altres dibuixants. No? El que passa és que, clar, el qui s'ha portat la fama és el qui va anar a l'oficina de patents primer. No? Sí, sí, ah. sí, ho va, sí, ho va patentar. Escolta'm, el Puig Miquel va estar treballant molt per fora, no?, per l'estranger. Sí, sí, sí, va, va, com que va estar molts anys a fora, a Venezuela, on va fer molta cosa pel mercat llatinoamericà. I quan va tornar aquí, realment, va fer revistes d'aquestes, bueno, que no, no, no, era, no era un dels dibuixants de Brodera, ni, no. de ni del Tebeo, ni del Puro Mm -hmm. i això potser l'ha fet que no sigui tan conegut ara ah, últimament, sí. doncs, Galenat per exemple, havia recuperat algunes de les seves historietes com mm -hmm. l'Azón de Pessadilla després ens ha fa uns anys i jo, doncs, tinc un eh, el saló d'un còmic me a trobar i me l'ha dedicat a l'exemplar etcètera, no? Mm -hmm. no doncs, estava molt gran, però estava totalment lucid, no? lúcid, no? un personatge molt molt, molt molt interessant Sí encara treballava mm -hmm. els últims anys de la seva vida, o no? home, eh, treballar, treballar no dibuixava com a, com a hobby, diguem no, no treballava en el sentit de, de fer una producció historiatística o dibuixística que, que publiqués o que entregués regularment. Ara de dibuixar, doncs vostès ja ho saben. És una cosa que quasi més fa per mi. No? Si tens un llapis a la mà i un tot i un any, l'has d'omplir. El que passa que això és la diríem la, la vertent eh, diríem amable de, del dibuixant. O sigui, tens un llapis al la mà i dibuixes. Però tu saps que hi ha dibuixants sí. com el Benejam, que amb una lupa encara tenia 80 anys i l'home encara estava fent la família Ulisses per guanyar-se les garrofes perquè o, o el senyor Conti zona, mateix. Que, sí, sí, sí. En cas de treballar, si això no, no tens no tens allò bé, seguretat social, ni tens punyetes, no entendo, eh? i és veritat realment, si no te va molt bé la cosa, és una feina que vol primer molt esforç i molt sacrifici, perquè, clar, tu pots agradar molt dibuixar, però si ho has de fer de 8 la matí, a 8 al vespre, potser també n'acabes fins, fins a un presto, no? Sí, sí, sí clar. Que sí, els doncs, si aquests senyors que fan manga... Bueno, bueno, aquests, aquests que fan manca l'album de 40 pàgines cada, sí. cada, cada mes és una sí, cosa és que, que tenen sobre la taula de dibuix agafen la bandeja, pam, pam, part de la bandeja i sí, continuen sí, dibuixant i va a sí. un japonès molt un làtigo eh? sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, és algo al·lucinant aquesta gent és, no, però, algú... és veritat que, que molta gent es pensa que la vida del dibuixant doncs hi ha la fama de bohèm sí. però realment vol molt l'esforç en el sentit què sí que pots gestionar-te el teu temps és a dir, eh, mm. si et demanar les onzes em perderà les onzes però potser has d'estar a, a les 4 de la matinada a acabant pàgines, perquè no, no s'han de d'entregar tant sí com no. És a dir que aquesta bohèmia és una mica, doncs bueno, no, no, no és tan així, no? I, I, ara, ara, per perquè mol... I ara perquè molts dibuixants s'han redimit una mica i són com més professionals, però hi ha una època que els dibuixants que estaven més cervellament a inventar excuses, per, sí, sí, per dir bueno. el que no havien entregat o per què no podien entregar que no passa amb la mateixa historieta bueno, un, dia, un dia hem de parlar de Bàsquet eh, Sí, un dia de hem de parlar de Bàsquet de, de totes de, les excuses cas, eh, com si Bé, jo recordo el oh. Pupus que quan trucava deia esquema, el trucava al muntador que no s'ha entregat deia esquema passar una cosa ens esperàvem tots per, per, per veure la història que explicava el, sí, sí, sí, el Bàsquet per no això. i quan havia acabat deien, les pàgines, diu, ara te les hago llavors te les feia un quart d'hora dius, era un tio sí, sí, al·lucinant sí, sí, sí. Era, és el paradigma d'aquest sí, sí, sí, sí, sí, ja sí. anem de sí. parlar, anem, parlar dia, eh? anem, anem de parlar un dia uh, Cap hauríem de deixar-ho aquí ja. el clar, temps ens no, passat ja ho -ho. Sé, sé que t'hem agafat al mig del carrer que això també... Bueno, sí, no, no he tingut temps d'arribar a casa no. comptava que fos a les 8, veig que avui aneu, aneu d'hora no? sí. anem una mica apretats eh? sí, avui anem una a mica apretats tota, tota eh? ja sí, és, sí. és que a les 8 tenim, tenim no. l'entrevista Mm? A les 8 parlarem amb el, amb el Julià Peiró del llibre aquest de, ah, de la senyora Ardius de Moral Distraïda. La Madame, eh? La madame. Sí, la madame, la, madame. la madame. Un gran llibre, Exacte. també. Un llibre que també molt bé, aprens molt moltes doncs. coses. Cap, si ens tornem tot. a parlar la setmana vinent. La setmana que ve. Molt, molt bé. Gràcies. Fins la Déu setmana senyor. que ve. Adéu. Adéu. Fins la setmana que ve. Ai, com veu en vostès? Les coses, sí, les coses. Sí. Estàvem parlant de les, de, les, de les excuses aquestes i tal. El... El senyor, el senyor Vázquez que deia el cap que hem de parlar un dia d'aquests del senyor Vázquez és un senyor que jo recordo que feia les, les, les mil i una triquinyueles jo recordo una triquinyuela d'ell que un dia va entrar amb un nen en un restaurant, va dinar i tal i li diu un, un nen que havia trobat no sé què diu que aquí menjaràs molt bé i va deixar allà menjant tots dos i li dius m'he deixat la cartera diu, ah, ara vengo, el ninyo se queda aquí un momentí, ara vengo, encara estan esperant el nen, el nen ja deu ser avi, deu estar assegut allà. <ríe> Aquesta... Això és molt lleig, no ho facin vostès, no, no, no. i molt menys si, per exemple, van a la Rosa d'Abril. No, clar. Eh? No, no m'ho facin això vostès. Això ho feia al bàsquet en la seva època. Això va fer però... una vegada, i jo el vaig el, el, el, el, li vaig dir, això està mal fet. Això està molt fet. Perquè això li fan amb un fill teu, qui, qui, quina... Mm. Allà, i, i el senyor quan li deuria de dir-me al nen bueno, aquell senyor", senyor no lo conozco de nada m'he dicho que si quería comer que entrase diu yo pues he venido a esto ja. Qu -qu quina cosa més lletxa eh? vostè? vostès el que hem de fer és pagar els seus comptes de restaurant ja, Se van al carrer Bonavista, número 3 i, i llavors demanen el que vulguin per menjar, el Pep o la Pili amb el que vulguin tampoc, el que estigui a la carta bueno, el, que, el que vulguin del que estigui a la carta poden escollir tranquil·lament que té una carta molt maca molt bona i molt completa. amb uns bons vins, mm -hmm. jo sé que a vostè no li agrada però no. bueno, la, la gent que ens agrada el vi està molt bé i llavors fan un, tot a l'àpat tranquil·lament, en un lloc còmode, un lloc agradable un lloc maco i després I no fa falta que deixi el nen Jo el nen si el porten li poden demanar una pizza, li poden demanar... El nen que, que demanen... sigui de vostès, eh? també estem parlant. Sí, home, és clar. No, no esclar, un que parlant... es treballa pel carrer perquè es no, fa el cimpa. Ja, això passat, això, ja passat, això Nosaltres un banquet. dia això ho farem, un dia anirem aquí, eh, aquí al restaurant La Rosa que a Can Longuis d'abans, mm. anirem un dia amb el, amb el professor Cotremant i seurem, no no sé. xerrarem menjarem i llavors li amb el Pep o ens anem un momentet al cotxe que... i es queda aquí el Cotremant i ja s'espavirà ja el Cotremant bueno, el, ja el professor Cotremant ja és un professor i ja és un senyor gran i ja no és el mateix que portar un nen per fer aquesta triquinyola el que, el que passa és que el, senyor, el professor Cotremant després estarà una mica empipats amb nosaltres eh? jo però, el, el segon pas el senyor Cotremant dirà Bueno, aquí els plats on s'han de fregar, veure. Bueno, però ja és una altra. De, de moment, el que vulgui anar a la Rosa d'Abril, que vegi marcant el telèfon, perquè així ens demanarà a taula. Sí, això el, és important. El 93 752 36 57. Llavors preguntar pel Pep o per la Pili. Li Exacte, el... Volia reservar una taula, per exemple, per, per 5 o per 6. Sí. Eh, el senyor Ricard, doncs ens convida un àpat aquí tots. No, el, el Ricard no el convida. El Ricard l'acompanya, en tot cas. I soc ah, no, un bon no, acompanyant. No. Bé, bueno, doncs farem allò que se'n diu Escote. Escote, que, què és això? Doncs pues que el compte es paga entre tots. Ah, molt, molt bé. Però això em sembla més adequat. Enténs? Aquí hi ha sistemes. Sí, o la catalana, clar. que cadascú paga el seu, a Escote, ah, que, no. que es paga entre tots, es divideix entre tots els que som, clar que sí. o paga el senyor Ricard. La tercera opció, no, com que la no li agrada, opció no haurem ha la segona, que és la, la de l'Escote. Això mateix. Eh? Sí, senyor. O sigui, ja saps, Sergi, si, si vols anar a la Rosa d'Abrí amb nosaltres, eh, vés tarrascant la cartera i els whiskies els pagues tu però és igual, és igual bueno, això, però això ja no passa és un... no té importància ja, si estàs posat ja. un home com tu que estàs posat que treus i et posa la barba cada dia bueno, roba exacte, exacte, exacte bueno. <laughs> això és el que ens passarà senyors i senyors així sí. acabarem així acabarem senyors senyor, estaven parlant també fa un, fa un momentet ui perdónim estàvem parlant fa un, fa un momentet amb la Cira Robles i a mi se m'ha escapat de comentar-li una cosa mm. que això ens ho podria haver mm, mirat Acab... per la setmana que ve ah que és que resulta que diu que el 3% del CO que emet em, Espanya a, a, sí, a, a l'emòfera a, a és degut a les ventositats dels animals. Bueno, sí. M'entén. I clar, jo... A veure, estem aquí... És que un gos quan es tira un pet. Deu sí? eh? Sí? I, tant. sí? I tant. I de vegades va molt bé, però com a excusa. Exacte, dius... Jo, aquest gos! Exacte. Fuà, aquest gos! No, no, però gos. també es tira en ventositats, sí, sí. Sí, sí, sí. Els colina. gats no ho sé, veu? Jo, gats no he conviscut. No, sé, tant, no sé, no sé, no sé. Hauríem de parlar amb el gat peric. <laughs> Home, precisament. Amb el gat peric, el gat peric no, no té res a amb el senyor peric. Vull no, dir, no, ja és El gat sé, peric però, et refereixo. Però que no, no ho sé si ens ho sabria explicar. Bé, doncs resulta que dius eh, els 3 que el 3% que s'emet aquí a Espanya és, és degut a, doncs això, a les vaques, a les varelles i tal, però resulta que les vaques xineses mm. fan fins un 18%. Fan més pudor. I llavors, bé, bueno, més pudor no... Què deuen menjar aquestes vaques? Eh? Deu ser una altra xivada, una altra... Pam, pram, pam, pram, pram, pam, pam, pam, pam, pam, pam... Aquestes coses és el que tenen. Sí, és lo suyo, és lo suyo, sí, sí, sí. Depèn del que menges, deixes sí, anar. Sí, deixes anar, deixes anar. El meu avi sempre deia que com el mulo, caga el culo. Sí, L'altre dia, mire, li vaig estar una cosa que diu... Diu, el ser humà, diu, l'ha dissenyat, diu, un ingenier, mm. eh, no sé quantos... L'altre diu, no l'ha dissenyat. L'ha dissenyat, diu, un xapusses. Diu, que si li correix posar. Diu, una zona d'esbarjo al costat d'una zona d'evacuació. Ai, que un son. Vol que bueno, li expliqui fent, el, que passar, ser, sí. el senyor Areu? Sí, expliqui'm d'això i anem amb la música que després tenim l'entrevista. Vostè, vostè sap que el senyor Areu eh, ha fomentat la utilització de les motos per que la circulació de Barcelona sigui més àgil i no hi hagin tants uns entrambans i Maia i, i anava, Senyor Cloix també anavam en una moto que ja estava Després es van inventar el Bicing. A partir de les bicicletes. Ah, que, el bici, que ara han inventat una altra cosa. Mm -hmm. Venen condons de Palmanillar com una espècie de condons per manillar mm. perquè diu que així la gent polida diu, Ai, això ho ha tocat no sé qui i llavors es posen, posen, mm. jo, posen és... un condonet a cada manillar i així es va anar amb el aquesta gent polida també els hi podria dir que n'hi ha guants eh, per conduir sí, es poden posar un guant perquè clar, poses molt d'això i després t'agafes la barra al metro és que aviam, si hi hem d'anar així potser que ens posem dins d'una urna i no, i, i no ens muguem i així la vaca no... Bé, la no vaca... podem esconducir per ti doncs Exacte. dèiem que teníem motos fomentades sí. per l'Ajuntament de Barcelona Bissing, fomentat sí, sí. per l'Ajuntament de Barcelona. Sí. I l'última fomentació de l'Ajuntament de Barcelona és llogar cotxes, amb la qual tornem a tenir més cotxes. Com llogar cotxes? Sí, senyor. Vostè ara es pot fer soci? Fa, a veure, hi havia una història que és que hi havia un cotxe que no és seu Exacte. que el deixen en un pàrquing uh -huh. i és com un bissing però de cotxe. Exacte. Això no és fomentar sí. la circulació dels cotxes? Uh, no, fa, 30, 30 euros que... a l'any? Ah, però pues això fa a... temps que hi havia empreses privades que els fotran no, no, no, en l'aire, doncs. No, no, no, això és... El, això és el... no, no, hi havia una empresa ah. privada que jo feia que les fotran en l'aire. si És no possible, feia... és possible. No del preu. Possible. O sigui, 30 euros... 30 euros, que aquest primer any en, eh, em sembla que el pots treure gratuït, hi ha una sèrie d'aparcaments a al... uh -huh. Barcelona on tu pots agafar i deixar el cotxe. Sí. I ja està, hi pagues, sí. em sembla, que el kilometratge i totes aquestes coses. O sigui, no. A, no. A, mi, a mi el que pipa d'alguna manera és aquest càstig contra el cotxe i de sobte ara com els interessa com a negoci, fomentin una altre cop la circulació del cotxe. L'altre dia vaig estar pel, pels voltants de la plaça Maragall uh -huh. i tot ja ho han pintat de verd, de la plaça Maragall de Barcelona, i a ja tot allò ja sona verd. Sí, sí. I em vaig xocar molt perquè estava bastant buida. Fores de les etiquetes que posa la gerència estava bastant buida. Es que és I hi ha un pàrking i clar, tu vas i dius, a veure, entre pagar zona verda i pagar pàrking pago, pagou pàrking gratis, el més barat. Que gens no posa el pàrking. Ja estan col·lapsant no has de anar corre cuita, perquè no. clar, vull dir, tu s'et acaba el temps de la zona verda i dius, "Uï, què passarà aquell senyor que va de vestit de groc amb una gorra i em fotrà la multa." Però fa temps, jo vaig anar amb aquest pàrking un dia que no d'això i el vaig posar perquè anava tard i tal, pom. Jo vaig entrar i estava pràcticament el senyor de la garita que s'adormia i estava dos cotxes eh, mm. L'altre dia ja començava a estar rellenito.. Mm, clar, eh? Una altra cosa que li volia comentar dels Coment acabem amb això. Voteja eh, que n'hi han aparcaments que eh, sol·liciten la gent de, de min, que té minusvalies, mm -hmm. i els hi reserven una sí, zona sí, al sí, davant un, de casa amb un cartell una mat matr co una matrícula de cotxe. Dans jo en tinc un al davant de casa que justament el cotxe que està aparcat no correspon amb la matrícula. Llavors jo vaig agafar... I no té un tiquet de minusvalet? O sigui, un, un enganxina a minu... allò que posa el senyor amb la cartella de roda? Mm, no, jo no l'he vist. No. Si el no. senyor s'ha canviat de cotxe... No, precisament canviat se de cotxe no, perquè és molt antic. Oh. O sigui, si se l'ha canviat, deu ser prehistòric. Oh. Llavors vaig trobar-me amb un senyor d'aquests que posa multes, perquè no es dediquen a una uh -huh. cosa, però no són ni guàrdia urbanos, i li vaig comentar, dic, escolta, has vist què passen aquí? Diu, ah, sí, diu, però això no podem denunciar-ho. Dic, com que no podeu denunciar-ho? no podeu dir que n'hi ha un cotxe que està en un lloc que no correspon o que el senyor aquest eh, aclari per què està aquest cotxe, perquè clar, vull dir si jo, per exemple, disposés d'una plaça d'aquestes, podria aparcar qualsevol? Sí, clar diu, no, teòricament no, ha d'aparcar només el que té la matrícula, dic, llavors què passa? diu, ah, vostè així no sé, és, una, és, una és una cosa molt estranya a veure, jo sí coses. li puc dir que Sabadell jo tinc uns amics vostès, que uns amics a Sabadell i abans sí. donava moltes voltes buscant lloc per aparcar És tenen una casa bonifamiliar mm -hmm. llavors clar, la, la sortida del seu pàrquing que només tenen el seu cotxe sí. eh, hi ha un gualt sí. i clar, un dia em va dir, no, posa aquí el a si ve la Guàrdia Urbana, ve la grua, diu, no, no és que si jo no truco, no vindran a treure el cotxe ja. O sigui, tu el deixes davant del Gual i, clar, ell, si surt i es troba que hi ha un cotxe davant del Gual sí que trucarà a dir, escolta, tinc un cotxe però, clar, si jo estic sopant amb ell clar, però, no trucarà la Guàrdia Urbana, que se m'han de cotxe Però en aquest cas, no està interrompent a ningú ni està tenint ah, un no, cap no, no, a ningú no, no. No, no, Jo el, poso jo, el de... Jo de lo que queixo és que si tens una zona verda com vostè deia abans sí. i n'hi ha una zona reservada per una cosa especial perquè és una, per un senyor que és minus vàlid mm. dius, que estigui aquell cotxe sí. Clar, però si quan arribi el senyor minus vàlid i vegi jo, trucarà ja, clar, suposo o, no. suposo. o no. O no. Bé, senyors, senyors, la música del senyor Anton John i un tema que a mi m'agrada molt, miri, no sé per què. El rock top cocodril.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 malgrat que sigui tractades des de la nostra perspectiva des del nostre prisma. I avui podem parlar d'un llibre un llibre que a mi m'ha agradat molt i que, a més, el títol em va, em va copsar, que és La senyora Rius de Moral Distreta. La senyora Rius de Moral Distraïda. I a mi sempre aquestes, aquestes referències sublimals al món de la prostitució m'han fet com molta gràcia. Allò, mm -hmm. La senyora té aquelles que fumen mm -hmm. i et tracten de sí. tu, les senyoretes de moral distreta. Mm -hmm. Doncs bé, aquest llibre és un llibre que està escrit per un periodista, un senyor que és durant molts anys ha estat escrivint sobre el món de la nit i que després va estar inclús treballant a televisió, i a Televisió de Catalunya vostès el recordaran perquè presentava un programa que era la Casa dels Famosos. El senyor és el senyor Julià Peiró, i ens agradaria parlar una mica amb ell de com va sortir l'idea de fer aquell llibre que parla de la vida de la senyora Rius que és una de les madams, mm -hmm. una, altra, una altra paraula d'aquestes, una, una altra de les madams més importants d'aquí de, de Barcelona Bona tarda tal? Bé, aquí treballant <laughs> jo gràcies pel refeiny, ho he dit una, tres vegades, eh? Home, <laughs> procuro ser educat quan comencço les entrevistes. Després ja ens, ens podem tutear si vols. Molt bé, molt bé. Mm. Sí, sí, sí, ens podem tutear sí. sí. Com va sortir xò d'aquest llibre? Bé, una amiga meva em va presentar a la senyora Lliura, em va dir: "No coneixes la senyora Lliura?" dic: "No". Però no sé, que els diàries fa molts anys i que no no llegia jo aquestes pàgines de butants. <laughs> doncs veta la presentarem, va portar a casa seva, em va convidar a dinar em va donar un dinar festuós eh? uh -huh. perquè una de les coses que fa la senyora Lluís a part de ser alguna madame que era molt coneguda i ara jo diria que és la més carismàtica del país uh -huh. perquè arrel d'aquest llibre eh, li han fet o han fet, a vegades junts a vegades ella sola i a vegades a mi sol però ella ha anat a tots aquests programes de Madrid estrella, doncs pues, una així d'entrevistes ja, sí, sí. Uh -huh. i i bueno, en programes tan, tan, amb tanta audiència com, com, la, com la com la Quintana sí, sí. Com, com, bueno, com la Susana Griso sí. com la Gemma Nierga com el Buenafuente, etc etc et dic d'aquests que van a tot el país i ho sé, sigui, que carismàtica ja total, no? I, I la senyora Rius i, bé, encara això, treballa? Això fa 4 anys, eh? gairebé, 3 uh -huh. anys i, i més de 3 anys uh -huh. eh, això vaig començar un mes d'agost, em vaig condir a instal·lar casa segon un diumenge uh -huh. a la tarda, em va convidar a dinar també una altra vegada i després de dinar Vam fer el cafetó i em vaig escrivint un parell d'hores. I això s'ha repetit 150 diumenges. De unidó. 3 anys, cada diumenge durant 3 anys. Podé amb el en comptes de 50 llegues de 52, perquè si un diumenge va caure amb Nadal o alguna sí, cosa no, no hi va estar. Ven fe campana, no? Però 150 Nadals va guafar molt, molt. 150 diumenges va fer molta, molta informació i d'aquesta informació he anat, he anat fent lo el que els americans diuen un gonzo és dir, és una història real però explicada com si fos una novel·la eh, Sí, a més està, està escrita amb, amb aquest caire periodista sí. que, a veure, és molt fàcil de llegir és un llibre fàcil de llegir jo no ho dic en, en pla periodatiu al sí, contrari, sí, penso no, que és un llibre sí. que entra molt bé Uh, tu deies al principi del llibre, si no recordo moltament, és clar, parlant de memòria del llibre, sí. quan el vaig llegir, deies que uh, de tant en tant et costava portar la senyora Rius uh, al present, perquè divagava. Començava una història i se'n sí, ella, molt. ella comença a explicar una història i d'una història passa una altra i una altra i una altra i no en comença cap ni n'acaba mai cap. Que això Llavors és dur per un escriptor, no? Tota aquesta informació i la tens d'anar muntant, com si fos un putle, ¿sat? Que això ha de ser molt dur per sí, un és escriptor. És constant, ella, eh? El que, que se'n va de, de converses, constant, constant, constant. Uh, a part d'això d'aquest llibre del senyor Rius de Morel Distreta, jo sí. recordo el Julià Peiró que ja havia escrit un llibre que era pit i cuixa. Que sí, es tenia fer... de pit Sí, que s'ha de, de fer una planeta. versió en castellà, no? Sí, aquest llibre jo el vaig estirar realment en castellà, es diu anys de Luxúria, ara m'han mm. dit els de Coma Negra, que és l'editorial que m'ha mm. fet els anys de Piticuxa, que el volen treure en castellà, mm. l'original realment, eh? Mm. I és un llibre sobre els 50 mesos que van succeir a la mort del Franco, 50 capítols, cada capítol és un mes. I van ser aquest temps que la gent li va agrafar la gran bogeria, després de tants anys de prohibició de tot. Sí. Va ser uns anys que es va agafar la llibertat allò a lo gran, saps? Suposo que deuria va ser... que va ser de moda el despelote de total al mm. cine, a les platges, les dones despullades o com, com a Mola Montanga, mm. eh, la moda dels travestis, això va ser una bogeria absoluta i total que va durar... Pues, Quatre anys, els quatre anys que, que explico el llibre. Que, que era l'època de l'Honderground del Nazario, suposo, de l'Ocanya, sí, del Pierrot del i tota aquesta gent. gent. Sí, exactament, això va ser. Comença el llibre el novembre del 75, amb la mm -hmm. mort del Franco, i acaba el desembre del 79, que ja comiem de dècada, i amb la dècada la gent va canviar d'intencions. <ríe> es veu que ja estava prou tipa de, de tanta bogeria i va tornar, diguem-ne, a la normalitat. Mm. Però tu creus que va haver un empatx de, de sexe en sí, un moment molt determinat. Gros, molt, gros, molt, gros, molt gros. molt gros Jo explico moltes coses d'aquella època i la gent ni se les creu,. Eh? per exemple jo explico i ho dic en el llibre que eh, es va fer concursos de misses, concursos de misses ni dia però a dotzenes. i ho vai fer de concurs de misses de molts, perquè llavors estava al periòdico mm -hmm. i feia la crònica de la nit al periòdico mm -hmm. i esclar, evidentment em conviaven a tots arreu, vine, vine, vine però jo recordo i ho explico al llibre que entre altres concursos increïbles jo vaig ser jurat del concurs Mis Coño Mas Peludo és a dir, totes les nenes absolutament despullades Uh -huh. el jurat medint el tamany i l'espessura del pubis, evidentment sí, sí, no? ara... vull dir, coses que ara seien inimaginables eh? no, hi va haver un fotimer de revistes d'aquestes, eh? jo ui, recordo, ui, un fotimer de revistes sí, els llarcos n'estaven absolutament plens sí, sí, sí, sí. Uh, tornem de nou a, amb el llibre que tu has parlat de Coma Negre, uh, sí. aquell llibre, jo no sé si és veritat però a mi em van comentar que aquell llibre uh, tu vas portar diverses editorials i no te volia editar ningú, no, no és veritat això no és veritat, no, no, i que al final no, Coma Negre es va atrevir a fer-lo no el havia ensenyat allà. quan el començava no. alguna editorial i m'han dit, ah, no sé, no sé, no sé, però mai em van dir ningú ni que sí ni que no. Ah. Però això era el principi de tot, perquè eh, llavors feia poc que havia sortit els anys de Piticuixa sí. i esclar, clar preguntaven, i què fas ara? Doncs mira, estic escrivint això, i vol dir que ja funcionarà? Perquè esclar, jo ensenyava coses una mica, eh, no estaven ni muntades, entens? Ja. I, I quan vaig ja a Pràcter on tenia acabat el llibre, jo tenia molt clar que volia una editorial petita, però que es seriosament el llibre, cosa que un editorial gran no fa perquè es pren seriosament a quatre escriptors que ja tenen mm. un cert nom, i jo puc tenir un com periodista, però com a escriptor no perquè no havia escrit mai res. Yeah. No, no, no se'm havia ocorregut mai dedicar-me a escriure llibres. I... Un dia, amb un cumple d'una amiga meva, amb un aniversari, dit en, sí. en català, vaig conèixer el, el director de Cuba Negra, un dels seccionistes, que és potser el que el que té més capital, no sé, bé, bueno, el que mm. sembla que és l'administrador. I, I em va dir, escolta, per cert, tu no estàs escrivint un llibre sobre la senyora Riu. És que l'altre dia vaig sentir el programa de, de a RAC1, en mm. el programa del... Ai, que parla sempre de mi, ara no em sortic jo, perquè quan tindré un nom, és que no, no me'n recordo mai. El del Toni Soler? No, l'altre. El del Javier Bosch? No. Oh, no, no. El, el programa de la tarda, el, de RAC1, el, del el del Clapés. El del Clapés. Mira que no sortia el nom del Clapés. Ja, Mira que, ja, ja sí. quasi t'he dit tota Clapés. la programació. Sí, eh? és dels programes que, com que no tinc mai temps d'escolter a la ràdio, és un dels que sóc fidel, i l'escolto, i a més a, a mi m'imite moltes vegades i surto moltes vegades, més que no sé, el que tinc de fer és escoltar-lo. No? Doncs al Clapés li va fer una entrevista a la senyora Rius, per casualitat, perquè li van parlar de la senyora i li va dir «Ai, el Piròma està escrivint la meva vida». I, i ah. aquest, el, el de Coma Negre, estava al cotxe i ho va sentir per la ràdio. Sí. I el dia que em va conèixer em va dir, escolta, i per què no m'agradaria sí. llegir-lo? Llavors em va dir, som una editorial molt petita, realment eh, estem començant, no hem fet res seriós, però ens el prendríem molt en serió aquest llibre perquè tots els de l'editorial, que som cinc, l'hem llegit i ens ha agradat moltíssim crec que és el nostre llibre, el llibre que hem de tenir per començar a fer canvi, per començar que et conegui a fora de Catalunya, perquè encara no havien sortit mai de Catalunya, mm -hmm. el primer llibre que fan que surt d'aquí i que va a Madrid i que surta a les televisions nacionales que em diuen sí. és aquest I, i a mi em va agradar la seva manera de ser, la manera que em van parlar vaig veure que era una gent sincera amb ganes de fer coses, amb ganes de treballar i, i el que va dir, el llibre és vostre. No, no, i s'ho han treballat, eh? Oh, Realment s'ho sí, han oh, treballat, s'ho sí, han molt, treballat molt. I moltíssim. Que molts escriptors haurien d'estar agraïts que els hixin una, una promoció com aquesta. Molt, molt, eh? molt, molt, perquè벡 pensa que els començaven de zero. Sí, sí. Perquè no coneixen a ningú, diguem, coneixen algú de Barcelona, però a Madrid no coneixen a ningú. Absolutament a ningú. Han anat amb aquest llibre a la Magia, tenim aquest llibre, <ríe> és lo primer que portem aquí i bé, la gent primer se'l va agafar i diu, "Bueno, porteixo pues el per aquí." Després, sobretot, la sort que hem tingut és que normalment a tots els programes, i aquests programes nacionales, eh, les productores són noies. Mm. I resulta que aquest llibre entusiasma les dones. Sí. Jo no ho sabia, això, ni se'n va ocurrir pensar-ho, <ríe> però m'han dit inclús en les llibreries que el 75% de les compradores són dones. Ah, que les dones els recomanen perquè els di, encanta els entusiasma. Suposa que perquè és la primera vegada que senten parlar de sexe i de tot el que passa amb una casa de barret, dit amb el català clàssic, una casa de barret, dit el que es fa dintre d'una casa de barrets. Sense, sense morbo però tampoc sense moralina no, però a més, eh, clar, amb el llibre la senyora Rius és una senyora lluitadora és una senyora que no es deixa menjar per la, per, pel món exacte exacte, exacte, exacte, exacte i una senyora molt, flanca, molt franca una senyora mm. molt fresca una senyora, a més, molt clàssica, molt conservadora... Jo sempre dic, senyora Rius, però com va, tan conservadora? Però és molt. No deixen anar les noies en minifaudilla, diu, per exemple, no? Perquè per diu, no, no, no, els, no, els homes se'ls ha seduir, si ja l'ensenyes tot d'entrada com ho pot seduir, no? Clar. Clar. I explico en el llibre, si l'has llegit ja recordaràs mm -hmm. que en una, les, en una de les vegades una de les noies s'hi va presentar amb una minifaldia tan curta que era escandalosa, i li van a casa meva, no pots venir sí. i li dir, no, com que no, que, que això és un col·legi de monja, és dir, pitjor això és un correccional, i dels d'ús sí, sí, sí, sí. Eh? És, sí, dir, sí. És, és una visió tan diferent del mm -hmm. que la gent pensa trobar sí. i tot està escrit d'una manera tan suau, jo inclús diria tan tendre, mm. que resulta que les dones li troben aquell llibre un atractiu fantàstic, i bueno, jo estic encantat. Uh, també també parla de, de, de vicis, entre cometes, de, de, de grans personatges, com el Dalí, el Cela, el sí, Belmondo, on clar, sembla, i està, tractat, dit, i està no? tractat i està tractat d'una manera molt... Això, I també està tot explicat amb molta suavitat. Sí, no sí, molta suavitat. Sí, sí, sí. O sigui, s'ha de... No, no diria que expliquis aquestes coses, perquè si no la gent no, no compra el llibre, que compra el llibre s'ho llegeixin eh, com m'hi he fet jo, que carai. Eh? Ara, eh, per acabar ja, Julià, eh, no tens que eh, com a negre diguin, bueno, i ara què ens faràs? No, perquè ja ells ja, ja volen el llibre Años de Lujúria, sí, sí, però... és la versió castellana, l'original, diguem -ho. Sí, però si això rutlla... Sí. demanen un altre. Demanant un altre de dir, bueno, Julià... Bueno, senyora Rius, ja hem començat a preparar un altre llibre de Consells i Advertències, que li ah. dic ja. Consells ah. i Advertències per senyors i senyores, casades, solteres, viudes, de tota mena, no? Mm. Encara no té títol, però més o menys vols això, eh? Mm. A part d'això, també tinc a amics escriure, per això ho he fet jo allò a ratos, una història d'amor. Que això vol ser... és una història d'amor no convencional, perquè és entre un senyor ja de bastanta edat i una senyoreta... No, té, no és tan gran, però Té una noia de la cinquantena I un senyor que ja s'acosta els de tanta no? yeah. que És una història apassionada Tipo Romeo i Julieta Explicada tota a base d'SMS I mails Ah, ah, molt bé. Molt bé. una idea molt original ah, sí. una idea molt original, sí, una idea sí, molt original. Sí. veig que no t'avorreixes no, no, no, no, bueno, i a part d'això jo llibres, procuro fer llibres per les institucions eh? sí. no, no, i fas llibres, fas llibres jo, de cuina de que, ve que, ve que ve també us sé vull presentar un llibre que no està a la venta, però que mm. si fa il·lusió perquè és preciós el llibre mm. te'l regalaran el dar, si el demanes mm. a, a, a, la, a la Conselleria d'Agricultura que és un sí. llibre de Catalunya el Plat sí. que és tots els productes agroalimentaris catalans mm amb sí, sí. botigues, etcètera, etcètera. És una guia per portar el cotxe, molt ben editada, és una meravella de guia, i això dic no està a la venta, però si truques al DART, a la Conselleria d'Agricultura, i dius, escolta, aquest llibre, gràcies a vosaltres, en un aquí i tal, i te l'enviaran ah, a la ràdio. Doncs, doncs molt bé. editat doncs... també un llibre últimament que es diu Restaurants i cases de menjar de dels pobles de Catalunya, no exactament, mm. es diu Guia de restaurants i cases de menjar de Catalunya, que són 500 restaurants de poble, d'aquells que es vengen encara amb forquilla i bé, encara, no? exacte, encara fan la cuina del xup-xup exacte, sí, eh? que no, no, no, és, no és allò d'experimentació i ara estic a punt, a, punt, a punt de començar començaré un dia d'aquest, estic esperant que s'allargui una mica més el dia per a la Diputació de Barcelona una, una guia molt propera o sigui, visitant l'estabilitat present de cases Rurals de la província de Barcelona doncs veig que tens molta feina. Julia. Sí, vaig treballar, vaig veig que, que vas treballant no paro, no paro. Doncs moltes gràcies eh, no, per aquesta estona que has estat aquí a Premia del Ràdio sí. i evidentment quan surtin els nous llibres ja anirem molestant perquè ens faci incentives no, no, perquè ha, ha, ha sigut el molt contrari, agradable. No, no, un dia vaig parlar amb la Sra. Riu d'aquel doncs telèfon i la truca. Doncs, molt bé. doncs no et dic jo que que no no la molt bé. Eh? Moltes gràcies, Júlia Pairó. Fins un altre, demés un altre. Deu siau. I ara anem i ara anem amb la música, la música de un grup que es Detectors. I un tema, Bourbonigin.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 Bona tarda. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què ens explicarà avui, professor Cotriman? Ja sap vostè de què parla demà avui. Home, sí, els vaig testar Ah, sí? Mm? Que per un moment em pensava, dic, jo no vaig anar a Montserrat amb el Poquetino, doncs deu ser d'aquelles de coses rares que vostè va portar l'altre dia. Jo l'altre dia no vaig portar coses raras. Vaig portar, eh. a, la, a la festa de la web, web negra, mm. vaig portar uns productes de consum massiu que agraden a milions de ciutadans a tot el món bé, ara jo tinc no, l'excusa no, no. perfecta perquè la meva senyora sabrà que la diarrea la vaig agafar menjant això no, no, no, no, no, no. a saber què cosa comen vostè por ahí no, no, aquell dia vaig menjar el pastís i aquelles coses que vaig posar allà sobre que en fin el pastís aquell era sospitós, eh Exacte, ay, ay, estem d'acord. Bueno, bé, jo com vaig veure senyors menjant -se pastís en ganchitos, jo... Sí, va, sí. Déixi-ho estar. Per cert, veix sí, que el seu estómac sí. ve, no? Mi estómago bueno, está conmai. No, no, ja. Sí, sí, és pericú. Sí, sí, no, no, no, ja, ja, però és que com que es va menjar un tros de pastís amb el ganchito... Ja, ja, però... No. Però això era una gent que es va Una, una mela de pop art ah. de forma ah. gastronòmica, una, una innovació. Una performance. Eh, Ma, o Ma, o Ma o meno Ma o meno Ma o meno Ma o meno Bueno, doncs pues expliqui'm això d'allò no. que tenia És una cosa que té com a forma de pollastre l'aix I de té gust de pollastre l'aix bueno. Estem parlant de la, del fastos Impressionant snack Per totes les edats i tots tot els catalans mm. Pollitos assados I això on es troba? Això es troba a qualsevol post de, de xucheries de, de gelats o paperia Etc, etc, etc et, et, et, et. Que venguin tot tipus de gominolas, pipas, quicos, caramelos... I què és, és ben suelto o en bossa? En bossa. 30 en bossa. 30 i 35 centils, una bossa de tèntic snack amb sabor a pollo a l'astra. Mare de Déu. Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. De Déu, puedo, senyor. Puedo, puedo jugar i juro que tiene forma de pollo a Sí, sí, això també. intenta. Sí sí. sí, sí, bueno, té, form, té forma de pollastro a l'astra. I quan el menges fa... Com, com allò del pan de gamba. Com veus molt gros i quanta te'n poses boca fa... Pff. Sí, sí, és clar. Pues eh? És una esnaca que el... que se desace en tu boca. Sí. Y, luego, y luego en tu cintura. Y, ja, el... ja, y per ja. allí per si nos els sigles. Sí, el ja, ja, ja, ja. què més ens recomana a part d'això de de No, dels no mira, saber, el que passa és que té una, una gran ventatge. A par del mm. seu preu i la seva forma estelar, mm. és el seu aroma incomparable a barracola diluida. Sino sí, no, després és... no tu teus dos dits, ja tu picara. Exacto, Con... a través como aquests, no? tienes la excusa perfecta, y, um, dios mío, la gente me rehúye, um, las mujeres no me aman, uh, no, sí, no, sí. no ligo, sí, ¿por sí. qué? Porque vuelvo a, a, a, a, a colorante barbacoa. Sí, no, no, claro, claro. pero después claro, uno no, no. llega a su casa después de una festa de aquestas y la señora pues eh, le no, marca distancia. No vale. I clar, huele, dius, clar, claro. clar diu, i, i, i quines coses et poses tu a la boca? Eh? Claro, es eso mismo, o sea, es lo, es, lo que, es lo mateix que si fas servir Jax o Brummel, només que és més barato. Sí, clar, és sí. diferent. També és veritat, sí. també és veritat. Vostè es posa Jax o Brummel? Le gustaría, eh? No, no, no, no pregunto, pregunto, <ríe> fa saberlo. No, no, jo en mis tiempos me ponia Barondandi, perquè jo soy un de verdad, i encara tinc un... Tinc, un, tinc una ampolla de litre de Berondandi a, a casa que si vol, si vol un dia li puc deixar tastar. No no, no, no, no, jo fa molts anys que quan anava a la perruqueria que era petitó sempre en tiraven Berondandi i, I m'ho l'estava molt. I se quedó, no? Sí, així me quedé, así me, quedé me, me quedé como garratibao, me quedé com garratibao. Eh, vale. jo no vull posar el dit a la ferida però realment eh, l'espanyol com el tenim per canviar una mica de tema ja. no, no, no, no, no canviem de tema, parlem ah, dels ganchitos no parlem de l'espanyol, no parlem de futbol no, no. no parlem de poquetino fer, fer, no. fer de peregrí a, a veure, però vostè quin entrenador té? que té que anar a peu fins a Montserrat tan poca confiança té els nois aquests que juguen? que necessita la inspiració divina? hombre, a veure, com dir-t'ho home, quan meu va, va fer un comentari té molta, molta raó aquest tipo de cosas se fan cuando te has salvado. Ah. Claro, ahora ya la, la, la moleta ya ha cobrado. Y con una catalana dice, hostia, yo he cobrado la pena de la penitencia, ¿para qué coño se le ha la pena? tengo gratis Hombre, pero esto esto es, es, a, es a débito. No, no, no, pero bueno, ella no va de barato, ¿no? Ella le mata a este No. porque a ti no lo Claro. Era... Ara, perquè li has d'exigir res, em pot dir, eh? perdone, però és es que jo no el formes inversió del Barça, que si el Panyol Baixa, però pues ja em va bé. Però vols dir que va demanar un miracle, volia que la Moreneta s'arromengués la faldilla i jugués com si fos l'Eto a l'altre eh, ventre? Hombre, jo ja no, no, a tonta no llevo. Jo crec que, hòstia, jo crec que Poquetino agafa l'Eto i no fico un gol, eh. Pues sí que vamos Blau, bien. No, no, no bé, no anem bé. No anem bé, no anem no anem bé. En fin, ahora, no, y, y sinceramente ¿sí? porque no está. Bueno, venga, joder, qué mal hemos jugado, que desastre. Hostia, vamos a hacer algo para que la gente no hable de lo mal que jugamos. Me voy a poner de rodillas. Pff, bueno, de yo a nada. No va a nada. No bueno, anar. pero eso es el siguiente paso, como si perdramos el el pobre partido, puede ser ir de rodillas o qué que sé o... Y no sería no. millo que nese fe un peregrinaje al sur o es procesión de la puerta y evites que la entracen los jugadores. Home, el que seria millor és que guanyem un partit. Això sí que seria més positiu. Però sí. bueno, això ja supongo que no està en, en sus manos ni las nàries. Supongo que ja és un tema milagroso, no? Sí, sí. No, no. Claro. Ja no. O sigui, tu amb el cor a la mà, com ho veus? L'espanyol? Sí, la salvació. Jo ja estic buscant hotel a Eibar, a Alicante, a Elche. Si no, no, no, no, és broma. No, no he dit la conya, o sigui, sincerament, o sigui... Home, jo soc, jo soc pericol per sobre de tot, i hosti, si baixem, doncs mira, eh, me fotre i aniré a, a, a donar ànims, però hòstia, si no són capaços de guanyar l'assassona, que, sí. que, que, que a mi tots els mil estan molt bé, però hòstia, ha veure alguna cosa, però bueno, no parlem de futbol i parlem dels ganchitos Eroski, que també van a estar a la festa ah. i que no són tan recomanables com els Hacendado, perquè tenen més a formatge i són més, més interessants. Ah, i de què més parlem, doncs? No, mira, pueden, mira, no, no te lo puedo. Ya. ¿Qué es descubrimiento? Sí. La casa la casa pasa pasa ratos ha hecho un aperitivo que se vende como eh, muy sano. ¿Con Saludable. Muy sano, y después, muy sano. Sí, sí, bueno, muy saludable, o sea, tú compras compras mm. aquel producto mágico, super sabros, que cuesta 60 céntimos y pones es un mix súper saludable, o, sea, o, o, acabo, o acabo de probar testa, sí, sí. Y claro, tú veus allá, pasarrotos mix saludable, hostia. Oh, pasarrotos. Pone, sí. pasarrotos de campiña, mmm, un mm. mmm, maíz dulce. <risa> Pero pasa qué es un pasarroto. Pasarratos pasarrotos, ah, pasarrotos, ah, o sí. Es... O sea, de hostia, mmm, miren a, a mix saludable que té, porque pues, además se vende como mix saludable como un producto realmente sí. que vamos a re renovar cuerpo y mente. Descubre descubres que e e e e col ten. <risa> ah, es 621. Es 73. Es en dos. Es en monosódico. Con los alimentos. un producto que, es, que, que pone en grande sanos y saludables. Saludables y sanos. Sí, sí, mig Sí, sí. Sí, dos sí, senyor. Sí. Camp Somos campions. Jo, jo crec això, que els eh? Això és com unes patates que un dia vaig comprar que posava patates sabroses. Sí, i, I dius, sí, coño, posam pues, de ser bones. I dónde estan aquellos cacauetes, aquelles pipas eh, que antigüamente s'utilitzaven per a eso? Sí, no, es que es fan servir. Lo que pasa es que ah. es fan servir igualment y es y, y le faltan pues, unas cuantas S, unas cuantas A, unas cuantas J, hacen un mix, después yo que sé, van a hacer novel, le pasan, pasan lo, lo lavan con el agua y, y, y digo, este es loquito más curioso. Sí. Esto me han traído los niños. Sí, bueno, pasamos por Tarragona también, por Asco. Nada, no, pero eso ya no, ya no tiene peregrinaje, eso ya estoy la gente no sé de de los granchitos, por ejemplo, que como <ríe> En fin Proposo yeah. Cutremant, ho hem de deixar -ho aquí eh, Hombre, no ¿Por qué, hombre? ¿Ahora que íbamos a hablar De las diferentes variedades de Kikos? Porque, porque, porque ya son dos quarts I ha d'entrar el senyor Garigot Que mm, el senyor Garigot, si el Badalón Puja a segona i vostès baixen a, sa, a segona Es trobaran l'any que ve Que bonito qué bonito. Qué bonito Dos, dos colaboradores hablando, hablando de la segunda división Del fútbol ¡Qué bonito! No, pero no, hablaremos de chicos, de mujeres, de, de, de... No, de mujeres sí, de mujeres sí, porque es un tema que los dos lo tocáis bien. Sí, yo, bueno, yo no, yo ya estoy retirado del mundo exterior, pero bueno, él puede contar sus golferías y yo... Oh, oh, oh, oh, oh. Menudo es el señor Garigot, menudo oh, el señor bonito, Garigot. ¡Qué bonito! Esa cosa que se cuentan los hombres cuando se encuentran. Exacto. Exacto. ¿Que no es la mili? Ah. Yo no voy a la mili por eso, pero... Ah. Jo sóc sea, que... inútil total, això ho puc controlar l'altre dia. Vale, doncs vale. pues quedem pendents de, de, de que ens expliquis què va passar amb la teva mili. Bueno, va ser no mili, que és el que, que, que mola. No, la, no mili, la no mili, La no mili. Professor Cotremant, ara sí que hem de deixar-ho aquí, que ja ens hem passat del, del temps i, i hem de, de donar-li entrada amb el senyor Garigot, que si no, pobre home, avui anirem a pretaus. Eh? Ok, company. Ens tornem ah. a retrobar la setmana que ve, si vostè ho desitja. Com? sempre com Como siempre. Que vagi bé. Fins la setmana, fins la setmana vinent. Bé, senyors, senyors, després de totes aquestes històries... Eh, sí. Sí, m'estan preguntant. Sí. preguntant. Jo, no, jo, jo no sé tant... Després de totes aquestes històries, jo els hi vull aclarir que realment... Que realment... Eh, nosaltres, la setmana passada, vam estar en una festa de Ei. web negra Estava el senyor Cutremant i el senyor Cutremant va portar aquestes coses. i Jo no les havia provat, els vaig tastar no, i em va dir te les vull, te les vull a te'ls vaig tret per les proves, mm. i jo les vaig provar. I bueno, de moment, encara això hi ha sobrediscut. Si hagués anat al petit rebost, potser hagués anat millor, eh? Potser què sí. Vol... Potser sí. Potser sí. Uh... Anem a parlar amb el senyor Monigal, que fa temps que no parlem amb ell, mm. perquè se'ns escarqueixen més d'un dia. Anem a parlar amb el senyor Monigal, a veure què ens explica, i ja li aparteixo ara amb el senyor Monigal, abans de, de, de saludar-lo, que després vull parlar amb el senyor Garigot, que tinc un parell de notícies que vull que em les comenti. Eh? Bona tarda Bé, amics, bona tarda eh? Bona tarda, tarda. S'assabentà eh, que després vull parlar amb el senyor és Garigot? És això, eh? Que no està amb vostè? No, què passa? S'ha embarallat ja? No, amics, eh? el que passa que seu que el Garigot eh? és un aficionat fanàtic del Baladona eh? Sí, i l'altre dia Badalona està jugant, o juga nou, a les nou me sembla alacant. Can ah, eh? Avui juga a Badalona? Sí, sí. Eh, és jornada avançada de Lliga ah, sí. eh, Juga contra el Cullà Perdó, abans he dit l'Alecant i he dit l'Alcullà eh? Bé, m'he equivocat per fer Generar un tall de cara a la setmana que ve eh? sí, Però com que no, no se'ls autoposa vostè No és que m'hagi equivocat eh? No se'ls autoposa Vostè no se'ls autoposa els seus eh, talls. De, de tota manera, amics meus eh, Suposo que igual puc fer alguna cosa eh? bé, puc... Tinc aquí la, la conversació De triu eh, que pots fer ah, Pots conversar tres eh? Jo tinc una línia directa amb el Garigot Ah. Sí, sí, sí, eh, no, no, ja, fet, ja sé que s'han fet molts amics eh, O sigui que, que està ho, ho fent intentar, un triu El que passa, eh, que com que clar hi haurà su ambient, eh, hi haurà su ambient de futbol, mm. eh, d'estadi sí. mm. eh, Això ho, ho dic pel tècnic eh, doncs clar, suposo que igual no se sent prou bé, però bueno clar, jo, suposo, jo suposo que sí, no se m'ho dir Ja ho intentarem Digue-li ja el tècnic eh, que el su ambient que el posi eh, el de futbol, com parli amb el Garigot, però que el baixi una mica Ja, eh. <sí> Flushet. Doncs ja li, li direm ja que no el borrius ambient, ah, sinó això, que el deixi, eh, el que deixi que el, per sota eh, com una catifa. Eh, primer que el busqui, eh, i després con oposi, que oposi baixet. Així li sembla bé? A molt senyor Garigot sembla, eh, sí, amics, no, doncs, no... sembla eh. molta gent, eh, per anar a veure el Badalona. Mics. Això el diem el senyor Garigot, no el senyor Moregal. Va ja. dir hi hi havien 3.000 persones a l'avinguda de Navarra, eh. Doncs, eh què és meu? que també va veure el Badalona vostè, senyor Moregal? Veiu, no, m'ho ha, ha dit el Garigot, eh. I ara fa un departlavam el senyor, el professor Cotremant. Que ah, que després pericol. en parlarem, amics, eh, sí. del professor Cotriman i de com es tracta des d'aquesta emissora, eh, des d'aquests pollastres, com es tracta amb, aquest, amb aquesta gent. Eh, no yes. només amb, amb el Cotriman, sinó amb mi mateix. Eh, bé, però bé, bueno, quan com ara... començar la meva secció, amics, m'ho dieu, eh? No, no, només li volia fer un, un petit comentari, que era que el, vostè sap que el professor Cotriman és perico. i jo li deia ah. que si l'any que ve baixen a Segona i el Badalona puja a Segona, es trobaran el senyor Garigotti o el professor Cotriman en algun camp. Ah, això mateix. Mm? Eh? Bé, amics... Bé, ja pot començar la seva secció, va. Puc començar ja, sí, sí, sí, eh, ja, perquè començar, portem va. 3 minuts i només parles tu, eh? <ríe> Bé, no, va, m'estic esperant. Bé, doncs, amics, eh, una de les coses, eh, ja que alguns col·laboradors no cobren, eh, com a mínim podríem, podríem demanar que se'ns tracti justament, eh, que se'ns tracti sense insults, sense buscar eh, insinuacions i, doncs, acusar-nos de certes coses... Fixeu-vos, eh, els dos primers talls que us posaré eh, sí. són de com, eh, perquè, com, perquè veieu com aquesta gent, eh, Requesens i Ricardo, Ricardo, Requesens... Sí, que, eh, ...tracten els seus col·laboradors d'altra banda desinteressats. Comencem per, eh, com tracten eh, un dia que no puc fer, o sigui, que no puc fer la meva secció... Sí, encara no m'ha explicat per què, però és igual. Eh, doncs d'això ja fa tres setmanes... Sí, sí, eh, encara no m'ha explicat per eh, què. Fixeu-vos com, com afilen els ganivets i les navalles, eh i com, com punxen, i com, com, com, com rasquen i com apunyalen per l'esquena. Endavant! Tindrem el senyor Garigot, el senyor Monegal, no, perquè, com sempre, de tant en tant té problemes aquesta mà. No, no, no, sí. Treballa ell molt, se'n va queixa molt, però després eh, tenim problemes. El grup li va passar els talls, però va tenir un petit problema, de que yeah. No els va veure, el correu no sé sí, què... El Pepito... Va arribar tard, el Pepito li va mossegar l'orella... Yeah. Estava veient-ho de la caja de, de TV5... I no sé quines històries... Yeah. I ara, Pau, i ara, jo per mi... Que té alguna cosa a veure... Mm. Amb aquests dos locals que han tallat a la, que han tancat a la carretera Castelldefel. Sí, Molt bé. Sí, amics, bé. Eh, ja ho veieu, eh? Gen, eh si això, que si l'altre, i la puntilla final, és extraordinari, mics meus, eh? La puntilla final, ah! Diu Enricasens, diu, ah! Diu, això, bueno, no això d'ah, de... ho dic jo, eh? Sí, no, no, sí hi ha. ja, ja, ja. Ah, és un tic molt meu, eh? Sí? Ell, eh, i a Vispe, i diu, això serà, eh, més que no tingui veure amb que dels locals que han tancat a Castelldefels, eh? Com si jo estigués implicat en casos de, de, però, de blanques. Però no, no, té a veure o no? Com, com a client, em trac, referia trac, com a client. Trac, trac, trac, trac, de blanques, eh? De prostitució. No, no, no, no com a client. Estava eh, parlant com a ja, client. Ja, ja veieu aquí com disparen, eh? Disparen amb bala. Eh? Però no ens ha contestat si té veure alguna cosa o no. una, eh? això és una cosa que no... Eh, que ja ho veieu que no, no fa, no, no hi ha respecte, eh? No, no Però sí. Però si mira, té a veure només amb mi, perquè sempre els ataco, dius, bueno, pues, té aquest punt que, que de penjança, no?, que és una cosa pues, humana, no? Mm. Ataquen, doncs, pues, a la mínima que poden, atac, atac, atacen contra, contra mi, no? Sí, sí. Però bé, amics, no només és en mi, eh? No només és amb mi, Si no fixeu-vos, eh?, la benvinguda, eh?, com van tractar, eh?, fa dos setmanes en el professor Cotremant eh? vosaltres sabeu que és soci de l'espanyol és un fanàtic de l'espanyol sí. eh? un altre col·laborador des desinteressat i fixeu-vos eh? les primeres paraules de benvinguda d'en el senyor Cotremant com són per part d'aquesta gent Endavant! Bona tarda professor Bona tarda, Bona tarda. Bona tarda. Què? Com anem amb l'espanyol? Eh, podemos hablar de... Bueno, parlem de, de, de, de, de què ens vol textos... parlar De què ens vol parlar? <sus> Això és el eh, mateix que pregunto amb el senyor Garigot, eh? Progan allà em em fa mal, Garigold, eh, eh? No. Allà fa mal eh, què tal l'Espanyol? Eh? Després de que aquesta gent està més a segona que primera, el primer que li diuen és home, eh, com està el seu Espanyol? Cotremant, eh? A ah, Montgarigot com... també li preguntem com està el Badalona? Si sí, però el Badalona eh, està a la zona alta de la classificació. Eh? El seu màxim fracàs serà per manèixer la categoria. El màxim fracàs de l'Espanyol, en canvi, eh, serà baixar a segona divisió, amics meus sí, sí, sí eh? això és així és com tracten, amics meus dic per, sobretot pels estudiants en pràctiques de periodisme, clar. si algun cop voleu anar a treballar aquí, tingueu en compte eh, que a sobre que no coloreu un duro eh, us tractaran a vegades, amics meus eh? sí, sí, sí bé, sí. amics, que, continuem sí, sí, continuem, Davant. perquè si no, sí. no el senyor Garigot no pot entrar-me avui bé, amics, doncs això, eh, clar, si això pues, ja reben així el cutremant pues, clar, després no m'estranya Eh, que s'expliquin intimitats o s'expliquin gustos. Eh? Vosaltres, doncs, doncs, suposo que amb madalenes la soqueu amb llet, eh? amb xocolata, moltes coses. Eh? Fixeu-vos, eh? clar, un punt de desesperació eh? que, doncs, que, que fa que, que, que els gustos siguin prou dubtosos. Eh? Si no, fixeu-vos com acaba aquest tall, que us passo ara, amics meus, eh? de què fa el cutremant amb la madalena. Endavant! Socar galetes de xocolata amb conyac no és precisament de gourmet. Bueno, pues sí, bien. pero a ver cómo, cómo decírselo, no sé. llena. No ¿eh? Yo reconozco que las pocas ganas que surto de nit y de una copa de coñac es imprescindible tu hora de arena. que suco con el coñac. Eh, jo mai ho he vist, això, eh? Per si Però... algun cop veieu algú en una discoteca... Vostè que no s'ha fixat la veu de fons del senyor Ricard que diu això és habitual? Que, que demana un cunyac en una discoteca i li suc a Madalena, fugiu ràpids, amics meus, perquè allà eh, us podeu trobar bici, eh? eh? Perquè això és una cosa, sucar la Madalena amb un conyac. Bé, l'altre dia vam estar al senyor el professor Cotremany i vas menjar-se un pastís amb un, un pastís de, de nata Eh, xocolata i un ganchito. Sí, una cosa és fer-ho de la tarda, amics meus, eh? amb, aquella, amb el context d'anar a visitar la tieta, eh? o estar a casa i fer, patar, fer la pata a la tortúlia. Però fixem-vos que el cotrimà va dir quan surt de nit. Eh? Ah, amics meus, després diuen que la, que la nit és dura i no es lliga. No m'estrany, amics meus. Jo, si fos, si fos dona i veies un tio que suca una Madalena amb una copa... Eh? Jo, amics meus, no... no Fugiria. No, ah, ho has dit, eh, una cosa sensata, que dius Regasens, és el primer que et sento aquesta temporada. <ríe> doncs a veure si ho posa la setmana que ve com a tall. El Regasens va dir una cosa sensata. Eh, amics meus... I què sucaria eh? vostè amb una copa de conyac? Home, moltes coses, a meus, però amb una nit d'era que tu però... busques l'aproximació a la femella, no busquis, no sucs ah, això. amb el, amb el conyac suc a coses vostè, Oh, amics meus, jo soc els llavis, eh, que és ah. més apropiat amb el conyac, val, doncs, val, val, val, si és bo. Val, eh? Home, el ah. Cotriman va dir que era un cunyac de 30 euros. Bé, de amics, eh, acabem, acabem. acabem amb la perla. Eh, us he preparat una perla sensacional, amics meus. Eh, en l'últim programa aquesta gent va tenir eh, una ex-Bedet, eh, no me'n recordo el nom, l'últim no, no apuntat. O sigui, Merchemar. Merchemar, que eh, I, i encara és Bedet que encara està en actiu, eh? Bé, doncs fixeu-vos, eh... Això és estar en actiu, doncs bé, no li ja l'he jubilat, doncs la, la bebet, eh? Aquesta, bo, aquesta dona, eh?, aquesta dona, que és, segur que és molt bona en el seu camp, eh?, va dir, eh?, parleu amb l'alcalde, ara ho sentireu, parleu amb l'alcalde, a veure si eh? I el Ricardo, eh?, que vosaltres, eh?, els oients que esteu atents sempre veieu que està eh? en una segona línia, discret, és... És l'ideòleg del programa, és aquella persona que posa seny, eh, que sempre està, que no intervé. Eh, Fixeu-vos qui porta el pes, eh, amb quin èmfasi, hem eh, la bebet, eh, amb la vedet, en eh, Ricardo Caperro. O sigui que aquesta sensibilitat, aquesta discreció, aquest benestar... Eh, fixeu-vos eh, de com actiu estar amb l'entrevista malcomiat amb, amb la vedet endavant doncs uh, moltes gràcies Merche i molts èxits amb tots aquests bolos i aquestes sortides que fas por ahir eh? escoltem eh? un petó amb cor i gràcies per en recordar-vos de mi no si parleu amb, amb l'alcalde i dieu-li que havien sigut contractes per la festa major ¿vale? ja ho farem ah! Bé, amics, aquí veieu que el Requesens no ho no fa ningú, no ho fa paraula. Ei, el, i el Ricardo, eh, que com treu pit, eh, i, i pregunta, i contrapregunta i acomiada, i al final diu, ho farem, eh, meus? Clar, eh, clar. Aquest ímpetu, eh, amb aquest impetu, aquestes ganes. Yes, can... Eh, Ricardo, i segur que si ve aquí a Premià de l'Altuat, ho estaràs a primera fila allà, eh. És que gent... la coneixem de fa molts anys, eh. Bé, amics, eh, ho dic, són aquestes pinzellades, eh, perquè digueu, jo us ensenyo a escoltar la ràdio, amics meus. Clar. Quan parla algú, parla per alguna cosa, eh. Sí, sí, el, el Ricardo eh, Bebet, eh, espectacle, cabaret Piticuixa, piticuixa clar, sí, sí, clar, eh? és, és, és el que té el cabaret Piticuixa, piticuixa. Bé, doncs, mig, jo no sé si quina temps pel Garigot pues quedaran dos minutets pel Garigot sí. doncs, si Prou-hi, però són dos minutets Que ja eh? ens ha de venir el, el senyor Peralta Connectes. Ha vingut en Peralta eh? Sí, el tenim aquí ja Bé, que està el Garigot Vull Ja sentim el futbol i tot Sí Senyor Garigot. Baga bona tarda! Bona tarda! Garigot. Vamos allá! Hola! Hola! Hola! Senyor Garigot, bona tarda! Oh, bona tarda! Però si encara no ha començat el partit... Ha sortit el que fa el equip aquí... Ah. Ah, i vostè es pensa que perquè van guanyar el dimensi passat també guanyaran avui? guanyar 4-0 amb el Barça, amb el Barça del de de Luis Enrique tot el, a tot el poderoso Barça del Luis Enrique i vam 4 gols això Lluís va ser un accident, cala, eh a Lluís <ríe> <Uf>. <ríe> molt bé, molt bé escolti una cosa, jo és que tenia una notícia preparada per vostè que dius, igual li interessa ah, que em pugeu al xou? no, ah, eh, li vull parlar d'un senyor japonès que es diu Sigeo Tokuda Sí? Que té 73 anys i s'ha convertit en una estrella del porno. Així. Ah, sí? Ha rodat 200 pel·lícules pornogràfiques i diu que ara l'han contractat ja els Estats Units i tot. Per què? Jo li dic perquè a millor vostè, mm, sí, pot sí. fer carrera amb aquest, amb aquest aspecte. aquest especte. Com a pujar la menchinitat, escolta embracajens, no, no no no sé. Eh? Au, au, ni para molt bé, eh. S'ha molt ric. Una cosa és fer set actes a la semana i una altra cosa és fer-ne set al dia. Clar, i això ja no sé això, és pel·lícula, que corten i peguen no? Exacte, corten i peguen però, si veu que aquest senyor, escutim, està triomfant, que déu nido, que deu nido." Aix, bicho. Senyor Garrigot, està triomfant. només li volia comentar això, de dir, "Escolta, mira, eh, potser m'ostava interessar aquesta feina." Mai puc ja per un cobratge o un cobratge o un com que us encara és un home trampat amb el bon sentit de la paraula. Eh? Bueno, escolti'm, però se'l deixaré que vegi aquest partit d'aquí És amb l'Oriuela? No, és amb l'Alcoi. L'Alcoi. Doncs pues sí. aquests són els que tenen molta moral, eh? Hombre, aquests són sí. segons i és vital guanyar avui, o empatar és... com a mínim per, per, per, per, per rematar caixa. Home, també li aniria bé que el Badalona em doncs, empatés o perdés, perquè així el seu bloc s'animaria, perquè només s'anima el seu bloc quan el Badalona perd. Ah, això és veritat, eh? <laughs> però avui dic una cosa, que gens, avui no podré escriure res, eh? O sigui, ja et trucaré demà, però avui no, no hi comptis, avui. Eh? Ja, no, ah, bé, bé, bé. No, no, no no veu que ara sortiré cansat dic, ja d'aquí. Sí, sí, és veritat. I sí. a més, la gent no li interessa les nostres intimitats, senyor Garigot. És <ríe> veritat. <ríe> eh? Bueno, doncs el deixo veure al partit, senyor Garigot. Vinga, bons anys, deman les haxes. Deman les haxes i fins Diu, la setmana que ve. Diu. I bé. Bé, senyors, senyors, ja són tres quarts de nou del vespre, i malgrat que el senyor... Monagal deia, ha vingut avui el senyor Peralta, doncs ha vingut, ha vingut el senyor Peralta. Bona tarda, senyor Peralta. Molt bona tarda, tinguis senyors. Molt Com està? Tarda. Bé, Emili, anar fent, anar fent. El senyor, senyor Monegal també bé? Sí, no, no sé si l'ha sentit fa un momentet, està molt trempat també. Va, estava pensant en la seva família, segurament. Uh, la família aquí, del senyor Monagal? Del no, senyor Monagal. No, el senyor Monagal. sí, exacte, el senyor Monegal. Sí. Com que seu No, perquè pues, estàs a casa sempre, poses la tele, aquests canals locals, eh? mm. telemaresme, Montlegal, no sé qui, sí, Montlegal, local tal, no sé què. És, és, un home, és, és un home que acapara molt. És, és molt ràpid, eh? És, és un sí, acaparador, sí. és un acaparador. És molt és sí, sí, sí, sí, és un acaparador. Però només li interessa el Pepido, perquè hem d'enganyar. Sí. Al fi. I el senyor Garigón només li interessa el Badalona, i sí. aquí també hi ha un equip de futbol que premia Nadal. Sí, hi ha un equip de futbol, efectivament. Hi ha un equip de futbol que comencem a patir, eh? Per què? Perquè som líders encara, i quan dic encara vull dir... Ai, Ai justet, encara. justet. Ai, eh? anaven, mo... anaven molt bé, anaven molt bé al Nadal, ho recordem, aquest sí, test sí. amb el senyor Bale... Baliarda, l'alcalde d'aquí la, de la vila, i anaven primers que els retallant punts, però per un casual. Una miqueta sí, eh? Una miqueta sí. I és que resulta que el Premier Adal mm, va empatar aquest cap de setmana contra el Vilassanès, Derby superderbi, estava a ah. 3 quilòmetres un camp de l'altre. Sí, sí, sí. mm. El resultat va ser d'empat a 2, és a dir, premiàdal 2, Vilassanès 2, ara mateix el Vilassanès és 6è, té 44 punts, és a dir, ja estaríem salvats, eh?, el Vilassanès. Mm. I el Premier Adal és líder. Líder amb 60 punts, però atenció, com que va empatar i el Lloreda, que és el segon, va guanyar, doncs resulta que 25 partits, eh? n'hi ha, ha 18 equips, és a dir, que faltarien 7, 7 partits per acabar la lliga, mm. de 25 al 32, no? No, no, és que jo a les matemàtiques no... 18 sí. equips. Sí, 18 equips. Per dos Per 2 són 36. Però com que un no pot jugar contra ell mateix, no? són 17 són partits 30. que jugues. 17 Exacte. per 2, 34, no? Just. 17, 17 per 2, 34, estem a 25 en queden 9. Mm. No, o sí, sigui, 27 punts pati. Entre... És entre 3, 3, 3. És a dir, més que el Barça el Madrid, eh? El barri de la Lloreda, Club de Futbol A, sí. té 57 punts, 50 gols a favor, 18 en contra. Que caran de Joventut ah, 6. doncs, ells... ah, doncs això li ho investigaré. Li ho investigaré No, li, li dic perquè, clar, com que el senyor Boluda va fer aquell, aquell rotllo amb el Barça, amb el Barça <laughs> Diu, se lleven 6 punts, claro, viene a ganamos, quedamos a 3 punts. Esto és es un partido Bueno, el senyor no, Boluda, no, que vagi xerrant, que sempre sí, sí. que diu alguna cosa, al contrari Sí, sí, no, no, no però ell, ell, ho clar, ell ho té clar que hi ha 3 punts que el Barça ja els té perduts Que ja els té retallats Per això li dic, si el Lloret de jugar contra el Premià de Dalt Igual 3 punts ja estan retallats, eh? Molt bé I llavors ja que tenen empatats Quedaríem empatats. En el moment de... Va, guanyar... va empatar el Premià Perdó al Júpiter. Eh? Mm -hmm. Veig que avui el, el, el senyor Ricard ve a con... convestir el Júpiter fa 40 anys. Gairebé, eh? ja, gairebé, sí. Gaire bé, gaire sí. Bé, sí. A, amb la camisa sense destanyir eh? i, sí. i l'armilla negra. Tots porteu eh? coses així de color, així com de vi. No, el és aquest senyor que, que ha vingut de perico. Com sí, que sí. diu. Vostè, la seva camisa, que per als que no es vegin, eh? grisa seria el color del Júpiter, no? Grisa gris no, perdonim, això és color taxà, eh? Bueno, Ai, avi, avi, que a part de la mida del barret hem eh, sí. d'agafar les olleres eh? sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, és igual no estem parlant de la meva roba en fi, doncs parlant de futbol els explico que segurament, esperem que sí, toquem fusta d'aquí dues setmanes faré la crònica la crònica informativa la farem des de Múnich Munic? des de Múnich a, a veure el Barça eh? ui, ui, ui, ui. anem a fer la crònica per a vostès no? pop, pop, pop, sí, pop, sí, a, a veure, primer de que jugar som... aquí Sí, han de jugar aquí també Efectivament, sí Que se'n va a veure-ho? Sí, un que per, que per ofici, per professió Li toca viatjar a Monique Ai, que sacrificat mm, Ah, no, Que dus. sacrificat mm. eh? Doncs bé, anirem a... M'agradaria a... més la crònica des de Roma Que bo que li digui Doncs espero fer una altra viatjació de curs Però crec <laughs> que, que dos no en faran, eh? Bueno, doncs, bé, des de Roma m'agradaria més. Doncs a mi també m'agradaria més des de, des de Roma, si més no està més a prop. Si sembla, jo els faig una notícia històrica. Aviam. Faig una notícia històrica. Parlo de Premià de Mar. Parlo de, dius, de Premià de Mar, Premià de Doncs bé, que comencen a Premià de Mar han començat els treballs d'enderroc de l'edifici de l'amistat de Premià de Mar. I ho diran i això de Premià del què? Clar. I això de Premià de Dalt, què? Bona pregunta. Què hi doncs... a veure, això, amb Premià de Dal. Doncs que, evidentment, és el mateix municipi, segregat, els dos, però... Mm, no. eh? Com tants municipis que hi havia ja, l'interior i a la costa, i després la costa es va segregar. Això em fa pensar que, efectivament, això, eh? que fa molts anys, quan hi havia pirates, doncs els pescadors de ah, Premià, exacte, sí, sí, sí, premià sí. que no hi havia ni de mar ni de dalt, baixaven a la costa, anaven a pescar, pujaven els estris, i clar... Eh? I tenien una barraqueta. Tenia una barraqueta, una barraqueta platja, que i, bah, Aquesta barraqueta, actualment, va créixer, i és cap a d'antiga eh, biblioteca de Premià de Mar. Si no és aquí, en Pekín, i si no, en Pocón. Entre Pekín i Pocón i Premià i Premión, doncs pujant, baixant, pujant, baixant, sí. al final s'hi van quedar. Va, mm? sí. doncs un dels primers centres que hi van construir és aquesta, aquesta central de l'amistat obrera. Mm -hmm. eh? Com a tots els pobles i almenys, ah, tots aquí, tenen, també. sí. Eh? Tots els pobles, I els pobles de pasta tenien el, el casino dels rics i els dels pobres. Exactament. A ah, Premià i a Sant Jaume, a Premià de Mar i a... I allà, l'amistat obrera. Vinga, gràcies, bonita. Exactament. Doncs continu tirant a terra aquesta, aquesta, aquesta construcció per reformar-la. i ha un teatre també doncs, que han començat aquestes obres al carrer Sant Antoni, 60-62 de primera mar. I, en fi, s'enderroca l'edifici i, i s'hi farà, com a mínim, el teatre de nou amb 400 butaques. Mm. Mm. Si sí, no és per fer pisos, és per tornar a fer el teatre. Mm. Esperis. Mm. Ben, de moment s'enderroca. De moment s'enderroca, eh? Sort que hi ha crisis, perquè si no hi posarien un banc. <susurra> ah, actament, exactament. De fet, de moment tenim mallotllat, no sabem quan s'acabarà la notícia no explica quan s'acabarà. ja sabem que eh, els paletes, amb això de la crisisir en una miqueta de l'obra. Sí? Sí. Eh, han de cobra Tothom ho faria eh? no te calla. Me callaré. Sí he que eh? estan informant. Sí, sí, sí és que els paletes són molt seus. Sí, sí. sí. senyor Borbó puc continuar. Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, doncs uh, passem ja a Premià de Dalt, aquí al poble, i és que hi, ha, hi haurà restriccions de trànsit al voltant de l'Escola Santana a conseqüència de les obres de construcció del nou centre d'assistència primària. Mm -hmm. cap. Al CAP. sí senyor, molt bé de sigles. I habitatges de dotació a l'antiga escola Víctor Català. Víctor Català, gran escriptora. Ah, exactament, eh? Víctor Escriptora, eh? Tenim clars, no? sí. Diguem no, clar, diguem-ho no, clar, no, no. expliquem, Víctor, per, què? Expli... expliquem, expliquem vostè, per què. No, vostè, expliqui vostè. Ja que ha llançat la pedra, parlem, parlem un moment de, diguéssim, de Catalina... censura, no? De censura, en la qual aquesta, aquesta famosa escriptora, Caterina... Arderiu. Repeteixi. Arderiu. Molt bé. Doncs, uh, per emmascarar el seu nom, posa el nom masculí i ve més llibres i li permeten fer-ho. Mm -hmm. Molt bé fet aquest apunt cultural. Estem molt culturals, avui, eh? Sí, sí, sí. sí aquesta sí, ferruquial, sí, sí. ah, l'història... L'escala, l'escala. Molt... molt bé, molt bé. Això és el seu barret que parlava abans de la Siga. Exacte, Cica. exacte, que vivia a l'escala i davant mateix de casa seva tenia un banc que era el banc del Sinofós. Molt bé, doncs, així, doncs, aquesta hora que explicàvem... La Víctor Català. Ah, exactament, eh? El carrer Víctor Català estarà tancat, estarà tancat, no la Víctor Català, eh? ella està tancada fa molt de temps sí. Sí, sí. el carrer estarà tancat de fet hi haurà pas restringit només per als veïns el torrent de Santana l'accés quedarà restringit als veïns tant els del barri del torrent eh, i aquí tècnicament, perdó, demano disculpes aquí la impressora li ha fet llufa ha fet llufa, o sigui que, <ríe> o sigui que no sap el, el barri, el carrer no se'l sap de memòria vindria a ser un de que és allà que està aquí davant de la ràdio hm? ah, que vostè no té un GPS, no té un Google ja, però no tinc presó en Google. Ja m'agradaria a mi que tinc presó en el I no s'ho pot apuntar mal, home de Déu. Podria haver-ho fet. Podria És haver que no estem per la cosa. Confiem amb la tècnica i després passa això. És el que passa. És allò de dir, vull imprimir les notícies i no tinc full. Nosaltres quan vam claro. començar fèiem tot el idioma. Sí, ah, molt bé. Els 70 folis de guió de cada sobre, programa sobre fèiem Sobre papir o directament no, no, a mà i llavors posàvem un paper de calca... <ríe> no Porque, mai, per gaire. no haver-ho fet de no dos Segurament aprofitaven aquell paper de les travesses No, no, no, no, no tampoc, era paper de calca Llavors tampoc. jo on quedava el paper de calca El mm -hmm. senyor solís quedava un exemplar I a l'exemplar de còpia li passàvem el tècnic no. Molt bé, no feien fotocòpia No, va, va, no per no, favor La fotocòpia existia des de Gutenberg El, el ciclo estil sí. Exactament eh? Fèiem-se bé la, la vietnamita que se'n deia. Eh? La, la vietnamita, déu-n'hi-do, déu molt bé, doncs seguim aquesta secció noticiària, cultural i sí. fotòrica, amb notícies ben impresas, en, en aquest cas, cas sí. Sí. i seguim a la Premià de Dalt i és que sobre la licitació per al casal d'estiu en marxa 2009. El termini de presentació d'ofertes comença avui, perdó, ahir 25... Avui. Avui 25, perdó. I finalitza el dia, el dia 8 d'abril. Hem de posar un calendari amb aquesta emissora. Sí, sí, un calendari que està perfectament posat. Ben situat. Ha, saps diversos. què passa avui? Que vinc desubicat. Sí. Vinc desubicat. El no t'ho Sí. El no t'ho Doncs vindria a ser la proximitat de la Setmana Santa. Ves a saber... Ah, jo, jo pensava que dius igual vale, que és que aquest home es va trobar molt el Fregal a la universitat l'altre dia amb els Mossos i va rebre un mal tanto i s'ha li el cervell com en tu, tu lligat aquest és el problema el, la pallissa dels Mossos, perdó? no, no, no, dic un cop dels Mossos ah, perdó, és que el concepte pallissa i Mossos estava... No, no, pallissa i Mossos no, no, no últimament va... sí que estan lligats no els Mossos no, els conceptes i sap so, so que no fan servir el cubotant el cubotant el, el, el cubotant eh? que vinies d'aquella mena de porra elèctrica sí. que volem fer no, servir no, aquell pinxo petitó que punxava Ach, sí, en la costella sí, sí, I llenya, llenya, llenya, llenya, llenya, quina por que me fa Bones, bones imatges, eh, les, els companys periodistes, fotògrafs, que es posaven entre... entre gran, gran eufemisme, eh, que es posaven entre, entre la línia de la policia i dels manifestants. Sí. I, clar, I si ha de fotre una foto a primer plan de la policia, com ho fan? Exacte. Des del Google? Sí, sí, sí. Bé, jo ahir vaig veure un senyor de, dels Mossos d'Esquadra portant unes fotos i ensenyant-hi mira, això, això, això és càl·leborroca, eh? Això ho seguia i quan se'n anava l'Oretra, el de la Vanguardia diu, a dir una qüestió, diu, aquestes fotos són totes del dia de la manifestació o són d'altres de quan van venir hooligans aquells del Barça sí. i no sé què, i ho estàveu traient tot ara de, de, de, de quan encara existia Franco més o menys, sí. més o menys, el que van pintar el gris el van pintar de blau, de blau ja està. i ja està, bé, sí. seguim amb la secció doncs Cristian, seguim no. la secció i passem una mica d'agenda que fa dies que la teníem oblidat sí, i parlem d'una exposició interactions o, interactions o Interactions com vulgueu dir-li mm? està escrit Interactions jo, és el que posa. Interaction. Bueno, inter inter inter inter inter interactions, però sí. interactions... El meu sí. és més bo meu, si no el dirà el senyor Soler, que té un anglès... Digui tiri endavant. Interaction, digui sí. Del 26 d'abril, de març, perdó, al 6 d'abril, que avui estem fins, i consta <ríe> de tècniques mixtes de Tien sabens i Pegui Merges de seret. Del 26 de març, com acabem de dir, fins al 6 de març... Perdoni'm, és que jo ja l'he dit abans a la Cira que tinc l'orella de l'electre malament. M'ha dit que són tècniques de què? Mixtes. Mind, mixtes, sí. Mixtes. Mixtes. Mixtes. Tècniques mixtes del senyor. In my mind. Sabem, i... Appreciation. Merchaz, d'acord? I què fan aquests senyors? Doncs fan tècniques mixtes, eh? Aquest de tè... què? Si són mixtes, són moltes. Si són moltes, clar. Clar, L important és que, que es practiqui la tècnica. Clar, sí, podríem dir... Veure, oli, poden haver-hi tèc -tèc tècniques mixtes de pintura. Clar, exactament. exactament. Sí, sí. Tècniques mixtes de conducció de cotxes. Figurativa, sí, sí, efectivament. Eh? podem tenir oli, collage, puntillisme... Llapis, llapis, eh? sí, sí. llapis, llapis tinta, sí, sí, sí, vostès sí, ho coneixen, no? Sí, sí, sí. Uh -huh. com tant... Molt bé. He estat abans, abans vegent l'exposició d'en Peric. Jo també, abans de pujar. Molt bona. M'agrada especialment el del punt, eh? Sí, Eh... Doncs allò està molt encertat, allò, al Molt bon, eh? Per exemple, sí. explicar-ho, no? Sí, expliqui-ho, al punt. No sé, si expliqui, tractava... expliqui, si vol. No, expliqui, no, o... expliqui-ho no, vostè. No, és la seva resa. secció, perdoni. No, doncs un punt sobre un fons blanc, uh, si volen la reproducció d'aquesta imatge, ja sent copies signades per l'autor, valen una fortuna. Sí, abans diu, això és punt sobre paper guarro de no sé quin gramatge, de no sé què i tal. Hmm. I llavors és això. I sota diu, si volen, una reproducció, ni ha 100 designades per l'autor no sé quantos tant. Fet com lo que fan, lo que faria el Tápies. Sí, sí, sí. Sense anar sí, sí. més lluny. Ah. Don seguim amb l'agenda i és que divendres 27, eh, atenció a l'hora, al voltant de les 9, és encara està pendent de concretar. Nin de poesia, serà a l'església i la mm la cita, aquesta aquesta, cita aquesta gent, trobada aquesta trobada aquesta trobada, trobada. a l'agenda es diu Ampe de Poesia eh? ah, molt bé seguim clar. divendres 27 també o sigui, a les 9 al és... vespre és a dir els que no tinguin ganes d'anar cap allà cap a un altre lloc eh? grup de lectures comentarà el llibre Sabates Italianes d'en Makel eh? que és l'autor a la sala de l'Orfeó i és una exposició Arts i Lletres dissabte 28 a les 6 de la tarda sortida de les Bar evidentment a què? A, a ballar, ah, a, ballar no? No anar a, a jugar a futbol doncs eh, serà a Granollers a la plaça de la Porxada o sigui que només no estarà ells segurament és una nova trobada Uh, les barres l'expulsada l'organitza i finalment la nit de dissabte a diumenge dissabte 28 a uh, diumenge, diumenge 29, 29 nit d'estels itinerari guiat pel parc de la serrala l'editoral és una sortida d'observació astronòmica és gratuïta i les places estan limitades però, eh? aquesta nit és la que es canvia la nit sí. d'aquesta dissabte a diumenge sí. és la que es canvia ah, l'hora o eh? sí, que caminaran una hora menys una hora menys ara, ara són, les 9. són les 9 doncs... segons, segons ara són just les 9 hem de cloure aquí que m'ha bé aquesta paraula cloure. Moltes gràcies, senyor Cristian. A vostès. I a tots vostès, donar-los les gràcies per estar aquí aquestes dues hores de ràdio a Premiol de Dalt Ràdio, als 91.4, la freqüència modulada.